the emperor. Jason. Jason. Jason. Jason! You were almost a gentle sandwich. <laughs> You're right. That's my day. This place is incredible. Dette er episode 1 av Supertech. Eh, uh, velkommen til Vel, det ikke, vi har jo allerede vært i dette studioet en gang før Joachim Dette er episode 2 i dette studioet på, på god sett i fokus ja. eh, Og i studio så har vi selvfølgelig meg, vi Og så har vi Jeg heter fortsatt Joachim Jeg er her Og så har vi en eminent gjest Yey, kjelle meg igjen <laughs> Takk for sist Siste gang han var her, nå sitter vi jo på vippen i, i loftsetasjen men forrige gang han var med, så var vi jo i jaktstua i, i kjelleren her nede. Mm. Så nå, nå rykker vi opp i livet. Hva tenker du selv om oppgraderingen? Nei, altså oppgraderingen er jo, er jo merkbar. Så dette her er jo det ene luksusen. Det fungerer at det er kjempefint nede i, nede i jaktkjelleren, og det var en veldig sånn, sånn koselig, redofelgen løsning med kopper og kar. Og, så nå har det jo popfilter for mikrofonen og alt, så dette er jo ja, det var det liksom, luxus. det var radio-felgen, men nå prøver vi litt mer sånn eh, tesla-aktig, at det skal være høyteknologisk og raffinert kan vi ikke bare forbindes med noen andre enn amerikanske <laughs> produsenter <laughs> <laughs> ja, så men vi, hvis vi nå ikke har god lyd så er det vår feil ja. da er det ikke utstyrelsen feil ja <laughs> så har, det ingen på. Nei, har vi ingen andre skylda på vi har prøvd å optimalisere innstillingene på PC-en min sånn at vi ikke får gjenklang det har jo vi jo opplevd tidligere gjen, gjen, gjen, gjenklang litt sånn frustrerende det holder at folk høres en gang de trenger ikke å, å høre oss liksom, fra flere kanaler i Furuhostra, vanligen ju rätt här borte. Der kan du få den effekten, visst du vill. <laughs> det är faktiskt rad kommer på opp upplagssidan. Opp, alltså <laughs> det är ju lite sån uh, ut för ämne då, men jeg at de har hört att diskor flyttar, och om att flytta på Furuhostra Nej. Oh. Men då tänker jag, hur ska de flytta en hel uh, då? Altså, det är jo... så, kan du säga, si, eh uh, dyrbar uh, jord. Alltså området är ju så attraktivt For utbyggere Uh, men jag tror inte de forus trappan själva vill flytta. Det är mer bara som sånn de har fått tilbud Ah, okay. uh, Men det är ju det samma IKEA, så har varit mycket snack om IKEA i det sista de, de ska flytta, mm -hmm. men så har det varit og och ja, <laughs> men så jag ta den debatten här. Även på mig är det hål i alla fall hålig hovet, men jeg, jeg, det, min mening er ju att det, det kommer ju det 1000 cykelplatser dette er, liksom, er nok i de må gjennom. Ja. Ja. Det er folk har spunnet opp som en sånn, ja. i verste fall så kan det skje som alle har hivet paks hyldeseksjonen sin på skulder og syklet igjen. Ja, det <laughs> er ja, en sånn fin elektrisk sykkel med lange tre kasse foran på fem meter. Ja. Ja. Cargobike. Men med Men, en spelpodcast. Ja, vi skal snakke om spil. Politisk ukorrekt. <laughs> Veldig ukorrekt. Og det har skjedd mye enn siden sist Siden episode 70 Ja, det har det Det har vært en sommer med spill, lansering og nyheter og messer og presentationer Og selvfølgelig lansering av en helt ny konsol Som ingen av oss har Spørsmåletegn selv har du... eh, Nei, jeg, jeg, jeg har den ikke Du har en selv Switch 2 Er du helt sikker på det? Jeg er, ja, jeg er helt sikker på det Jeg har kun en PS5 ja. eh, Så det er, vi skal snakke om mye i dag ja, det skal vi. Blant annet en, en, en, en kjekkvibende, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, eller rangering på slutten. Uh... Så den skal vi ta etter hvert. Men først og fremst, hva har vi spilt? Uh, skal vi si noe av det deg, Jocke? Ja, jeg tar en, og så bare beveger vi oss videre, høytte jeg har tatt den ene. Uh, jeg har jo rundet et spill siden sist. Kanskje jeg sagt det før, men jeg kan si det en Ja, det er verdt å nevne to ja. Det er verdt å nevne. Dette er sant. Dette har jeg aldri hørt om, faktisk. Jo, det er fransk. Eh, det er fransk? Ja, ja. <laughs> og du klatre eh, opp et torm. Og det er det du gör, Og det er veldig kult. Okej. Okay. I hvert du er i klatring. Nei, det er på PC og Playstation i alle fall. Mm -hmm. Og så er det litt sånn tegneserie, et eller annet mystisk, hva skjedde, du vet ikke helt hva, hvor alt er tørt, og du savner vann. Og du ser tegnet til en sivilisasjon som ikke er der lenger, så klatrer du høyere, høyere, høyere. Mm. Uh, og det er ingenting full masse, ingen menyer, bare pur klatring og utforsking. Mm. Så det funker bra. Typer første person, eller? Uh, Treje. Treje person, ok. Så er mekanikken at du har en bestemt du har et utholdenhetsmeter, og mm -hmm. eh, så altså kan du jo sette sikringer, max 3, oh. før de har kommet til et nytt punkt og halet med deg taugen opp igjen. Da har du på en måte en sikring hvis du dette i viss grad, så du må sette de litt smart. Hjelper det at du klatrer i fridigjøring? Nei. Nei. Det er ikke så, altså han har klatret med bare hendene, ja. beina og gjør ingenting. Men det er jo det du skal gjøre når du kreier på ekte. Sant? Så skal du bruke beina. Ja, ja, ja. Sant? Så, så ikke lytterne blir... Uh... Så, ja. altså, veldig bra spill. Kort og søtt. Ja. Hvor kort var det? 4-5 timer. Mm -hmm. ja, uh, hadde de lagt på en animation, der det så ut som beina gjorde noe, så hadde det solgt meg enda litt mer til illusjonen om at jeg de klart Men det koster jo så... ingenting å prøve sånn, av livet mitt. Så det bare henger og slenger bag under deg de benene når du ja, klatter? Får ja, får du mest da. Det er på en in inntil, men... Ja. <laughs> kan du, altså, må du ta sånne... Hopp? Ja da, du, du må ta litt hopp og... du kan feile, og liksom, du, du, du klarer ikke det taket, så detter du? Ja, da reloader du til nærmeste checkpoint som er kort i standzone. Ja. Så det er litt utfordrende, men... Uh, det er ikke meningen å sette deg langt tilbake bare få lov å prøve av å ny, og så lever du. Ja. Eh, og litt kult at det er, det er noen få, få cutscenes. Eh, og ellers så er det bare noen hint om hva som har skjedd. Ja. Så finner du ut når du kommer til toppen da. Eh, då finner du en løsning på problemet til denne verdenen. Ja. Sånn, så det er ikke sånn at du skal jobbe eller gjøre noe på veien opp? Du Nei, det skal jeg kun klatre. Du bare undres på hva i alle dager har skjedd, og så når du kommer opp, så er det sånn, aha! Ja, ja ok. Det mm. hint. Det er väldigt tørt, så vannet har forsvunnet. Ja. Men altså, du, du, du, hører du stemmer og ja. ser noen filmer fra livet så pleier til men nå er det jo ingen igjen da. For det er ubebolig. Ja, det høres jo nesten litt sånn Mad Max-aktivt. Eh, ja. Eh, Post-apokalyptisk. Ja, eventuelt en sånn klatterversjon av Everyone's Gone to the Rapture. Ja, kanskje... Da du stort sett bare går veldig sakte rundt en idyllisk britisk landsby, så ikke har noen mennesker i det hele tatt. Ja, dette er et ørkenlandskap Og du klatrer Ser mer ut som et nomadefolk Eller et eller annet Du klatrer opp og opp uh, Ja, så det var, det var ganske kult En utvikler jeg ikke kjente til En type spill jeg ikke har prøvd før Så det var, det var en kjekk mekanikk Å lege seg med Hvordan var det du først hørte om dette spillet? Jeg har lest om det en har egentlig vært en side i verdensferien Ja, ikke ja. som en klatreside Men en spillside Nei, en spillside ja. ja, Ok, ja Uh, det har egentlig ikke noe med klatring å gjøre ja. Men Vet ikke det beste klatringen dere har sett i spel. Er det god klatring som kan kommer på? Som er gøy? Uh, mange spel gjør det jo veldig enkelt uh, Altså du bare peker en retning Og trykker frem Og så gjør den det av seg selv ja. uh, Assassin's Creed ja, ju det. Uncharted. Uncharted. The ja. Last ja. Det ska liksom ju vara problem och klättra, du bara kommer dig upp. Ja. ja. Men Zelda gjorde ju till ett problem med at du har uthållenhet. Ja. Og du kan slippa på vått ja. våt, vått fjäll ja, han hade det ju. Ja. Shadow of the Colossus sånn, Stemme jag och Du klättrar upp det så här din kolossne och du kan detta av, du har grit meter väl där tror mm. jag. har bara så vitt spilt det. Uh, har så er det jo Ok, det heter det Ikke Dying Light, men det var et sånn Apokalypse-spill der du Klatrer rundt ja. Omkring blant annet uh, Og der også er det sånn uh, Du kan Gå tom for styrke og detta nede Typ Husk ikke i farten hva det spillet heter Det kommer jo et klatrespill, Joka Som du sikkert hadde likt jeg synes jeg så det på ikke-edri. Åja? Oh, eh, så altså den skal jeg finne deg. Ja. Eh, det virket som klatring var litt mer... Eh, at det var liksom et system der. Altså at det, det, du måtte tenke litt om hvor du satt, satt, satt foten og hvor du satte ah. disse pluggerne og sånn. Eh, men det virket også som det var en historie du skulle gjennom. Da. Ja. Så kanskje dette er noe for deg? Kanskje. For det her var jo litt... En lite har kvar ifrån uncharted klättring. Det var ja. en skuldar knapp per arm. Ja, just det. Så man arm på rätt ställe. Mm. det på på astrobot. Jo, du kan og få et gorilla på gorilla kostym på och eller skuldar knapparna att ta en och en arm upp för klättra. Akkurat som sånn föllest det. Ja. Det blir lite mer än uh, en enklare vill jag tro igen, astrobot. Men då snackar du om astrobot var? Nej. Den nye Astrobot ja. som kom med i fjor øh, høst. Ja, for det andre spillet mitt som jeg har spilt litt, og som jeg skal spille i sommer, det er Astrobot. Aha! Uh, så jeg så vidt kommet til gang. Ja. Det er et la, det er triks der som du må huske, Jokka, når du begynner den klatringen, er, det er tiltingen på kontrollen. Ja, stemmer. Du, ja. du må tilte den også, ja, ellers svinger han ikke armene sine. Eh, och det gick mig. Jag har exakt alldeles bara, varför ta tag? Vad händer liksom? Ja, stämmer efter gyro. Ja, det er gyro. Ja. Eh. Vad är bägge där kvar Astrobot. Är det fullfört? Ja. Ikke oh, ja. Eh, men inte fullfört. Ja. Og så kommer det mer och det kommer jeg tror jeg kommer mer innehåll. men det det julepakken är väldigt fin i Astrobot. Eh, de, de ga ut en sån Og nerlastning sa att tror det kommer mer i Mm. Uh, så de er väldigt generøse de mm. utvecklarna. Ja, det är gratis. Det er gratis. Extra planeter mm. Mm. Og brätt. Och några sånna liksom hare utfodringar de som blir mest hagråda. Sen såna brätter du har kunna en chans eller liksom så går det helt bak till svart. Mm. Ah, okay. men men men uh, Astrobot med det faktiskt på sig. Ja. ja. Väldigt men mau snackar om Astrobot för och uh, hur eh gøy det. Er. Ja. Ironisk nok så kjøpte samboen, men det er på juleaften. Ja. Vi fant ut at det fantes på juleaften, og sånn, det skal man ha. Som en julegave, da? Ja, ja, til oss selv, fra oss selv. Ja, det, det er fint. <laughs> var det på nærmeste service stasjon, eller var det digitalt? Det var digitalt. Man ja. eh, har fått en tradition, nå, der en eh, nabo kommer på besøk, eh, og så drikker de eh, whisky og konjak, og så spiller vi spillet. Ah <laughs> så, Da endte vi opp med å prøve å stå bort Nå på jul ja. Veldig, veldig, veldig gøy Ja, det er Nintendo-magi På Sony-maskinen Absolutt det, det er et eller med å spela spel Du nettopp har fått til jul Altså, det er litt sånn Altså, noen ser film eller, Altså, etter du å pakke opp gavene Så du legge litt med de uh, Og hvis du får til et spill Så er det, jo, det er noe magisk med sånn du pakker opp spillet, digitalt eller fysisk, og putter det in, Nå må du jo vente en time for å vanske inn, det der, da. Før i tida, så kunne du bare smekke, trekke den inn, og så åpnet spillet seg, og så bare, å oh, shit, hva er dette for noe? Ja, nå kunne du nostalgisk med det, ja. Å sitte på juleaffene og spille spillet du fikk til jul. Mm. Så kvikk du kanskje et spill fra en onkel eller en tante som ikke visste hva de kjøpte, og så var det sånn, åja. Oh, <laughs> ja, ja, tanken som teller, sier de. Har du fått noen sånne? Eh, ja. eh, men, eh, nei, det er egentlig morgen. Men, nei, det er sett, det er veldig koselig. Det, altså, du, du føler jo at de har prøvd liksom, å, å gi en fin om, fin gave. Kommer du på hva spil Nej, har? kommer ikke egentlig på en godt eksempel. Eh, I det siste så har jeg jo egentlig bare kjøpt spillet selv. Ja. ja. Og det var meg. Det var deg, kan ja. Hva med deg selv? Hva har du spilt siden siste du var her? Ja, nå skal dere gjøre det. Ja, for jeg har ikke vært her på halvannet år. Uh, jeg bare lender meg tilbake, egentlig. Neida, jeg skal, jeg skal holde deg rolig, for det alle vet jo, alle som har hørt når jeg gjør, vet jo at jeg spiller mye Mass Effect. Så det har jeg jo selvfølgelig lite litt av. Men jeg tenkte, jeg skulle ta et sånt duttet vekk hele Mass Effect-greier, så heller snakke om noe annet for en gang selv. Blir det nesten Mass Effect-fri episode? Ja, hvis... hvis vi stopper meg, så jeg skal i hvert fall prøve så godt kan. jeg kan, og ikke dra på Mass Effect. Ja, folk her får høre deg snakke om Mass Effect. <laughs> nei, nei. Du har blitt tightcastet. Ja, voldsomt, men det er nei, nei, min nei. egen feil. Du, du må bare snakke om de spill du har lyst til å snakke. Ja, jeg kan jo nevne det samme som jeg nevnte til dere før vi startet her, at jeg begynner å krype mot 1000 timer i Mass Effect Legendary Edition, der jeg bare må folk på at det kom ut 14. maj 2020, så det er urovekkende hvor mye har spilt Mass Effect, egentlig. Så nå har jeg funnet at jeg må ta en liten, en liten pause. Så eh, derfor har jeg spilt Cyberpunk 2077. Uh, uh. Men det er en bra spil. Ja, og nå ser det endelig har blitt uh, patchet til at det faktisk funker sånn som så det burde ha december Desember 22, eller var det 21? Det, det begynner å bli en stund siden. Ja. <laughs> Men, uh, jeg, jeg kjøpte det de, etter de hadde kommet ut med patch 2.10. Så då var den siste der vi fikk fiksa de fleste bugsene og ja. lagt inn de quality of life-oppdateringene de ville ha. Jeg tok ikke sjansen på å med den DLC-en som de hadde. Mm, vi tilfølger ikke litt å spille. Phantom Liberty, ja. Phantom Liberty. Jeg den skal være veldig bra. Jeg, jeg spilte spillet i cirka en uke. Jeg kom en sånn 7-8-9 timer inn i det. Og så lastet jeg umiddelbart ned Phantom Liberty. Og det... Som, som svoren Mass Effect-fan der del DLC'en til Mass Effect er det, det er liksom kronjuvelende av DLC så er Phantom Liberty kanskje den beste DLC'en jeg har spilt uh. til noen spill noensinne uh, Fyttiggrann skal jeg for en um, fantastisk uh, DLC og historie den Phantom Liberty er og det passer jo veldig fint in i hele den Cyberpunk 2077-settingen med at det er Åh, en ny helvete så deprimerende det <laughs> <laughs> Så kjekt å høre Men er det en, en sidehistorie som er tydelig Merkjelt? Oh, ja, ja, ja, ja. Og du trenger ikke å runde av spillet for å gå inn i den? Nei, Nini uh, hvis, hvis du spiller spillet fra starten av Etter du har fått ned DLC'en Når du kommer til et visst punkt i spillet mm. Så kan du trigger Den DLC'en Og begynne å spille den DLC'en Og da Samtidig vet du helt du spiller, tydelig at du gjør det Ja, ja, ja, ja. ja. veldig tydelig uh, det kan kan spilles parallelt med at du spiller resten av spillet, men det er en helt sånn self-contained historie i i cyberpunk universet, och det blir en slags mørk og dyster uh, James Bond spy-triller nesten men ah. i denne her veldig, veldig dystopiske cyberpunk-settingen men spiller du som andre karakterer der, eller er du... Ja, du, du får med deg et annet sett av, av karakterer, av sidekarakterer, da. Du er fortsatt ja. din egen... Du er fortsatt Keanu Reeves, Nej, du är ju det bara det. Det är ju så det är helt tätt. Nej, nej, nej, har ju just bara. Även starten av. Och uh, <laughs> ja, nu det så gott som han tror du kan säga si det. Altså, Cyberpunk du spelar en, en mercenary så har vi lust och så lagat namn för sig själva bli liksom, sånn, den bästa mercenary i byen. Ja. Uh, og så det första store uppdraget du tar går tättsapp. Eh och så ändå at du måste uh, eh en sån chip så du har stjålet inn i ditt eget hoved for å uh, holde den uh, trygg da. Ja. Uh, og denne her chipen her er en prototype då innehåller personligheten til Gamma Reeves. Ah. Så det var en sånn legendarisk bad boy rocker, uh, fuck the system uh, type. Ja. Uh, og, men den uh, personlighetschippen der, den er da programmert ta over den kroppen som blir... Så han skal egentlig bli satt in i en cyborg en tom kropp, ja. så skal denne personligheten ta over og så kan du få livet ditt tilbake. Ja. Men problemet er jo da at han blir satt inn i et hoved der det aldrig er det en personlighet, ja. din. Og så er det en liten kamp mellom deg og han for hvem som skal ta over ham, og så må dere prøve å finne hvordan dere skal løse dette. Uh, ja han han karaktären han eller hon du spelar eller som blir bara kallad V vi ja. mm -hmm. eh, ser jo Kian Reeves framföran som ett hologram hela tiden. Jag vet inte om andra folk ser det hologrammet. Nej nej, han är bara i huvudet liksom. Så, så hör ser och höra ting inne i huvudet, ingen ja. annan ser. Ja. Ingen annan kan höra det. De, de, de kan, altså, du har ju sån Ripperdoc och och sånt så det De kan se att något så förgår. Men det er ingen annan så ser uh, Johnny så han heter då. Silverhand. Johnny Silverhand. Silverhand <laughs> er det ikke snart. Hvordan er dette satt opp mot uh, andre store i det du har det? Altså, det, det er jo første persons uh, sykkespill sånn sett, men det, det er veldig mye rollespill-elementer uh, i det. Og det er veldig sånn, du, du former din egen måte å spille på. Ja. Gjennom, for, det er forskjellige løsninger på allt du gjør. Du kan uh, bruke styrke for å løse et problem med å rive opp en dør, eller du kan bruke intelligens med å dirke den opp, eller du kan bruke teknologi med å hacke den opp, Stemmer. og så videre sider. Så, så det er som regel minst tre uh, måter å løse omtrent allt du kommer over. Ja. Uh, eller du kan bruke den smarte måten å heller gå rundt og sende en bagvei inn i stedet for. Altså, det, altså, du spiller det veldig mye sånn som så du selv får å trekke. Og hvordan har du spilt det? Jeg hadde en gjennomspilling der jeg... Jeg er en veldig sånn pistolfokusert bild. Ja. Der jeg skulle prøve på en så såkalt gunslinger. Så da er pistol og uh, hacking, stort sett. Men jeg fikk, ikke, jeg fikk aldri helt teken på det med hacking. Mm. Så det ble... Pistol, stort sett bare. Og sniper. <laughs> Men nesten så jeg spilte det som jeg spiller Mass Effect. Du skjøy det gøy av historien? Stort sett. Uh, altså, du har massevis av oppdrag som du får av, uh, uh, av for forskjellige folk så styrer de forskjellige områdene. Mm. Så om du kommer inn der så blir du så tar noen kontakt med deg og så får du oppdrag du kan gjøre for den personen. Ja. Uh, og ofte så är det så de att du ska uh, må gå in och så må du ta knäcken på han i det byggen där. Eh och det säger ja. att du är klar att göra ställt dig. Ja. Och då pröver du och snigar dig in. Och så lägger så lägger du ju han märket av hans runt hörna och så går alla larmarna och så bara skyter du dig gör det. Så får du som regel sån ja, tack för att du gjorde det. Det var dumt att du måste döda absolut alla andre i den byggningen och men uh så sån är det nästan alla mina försök på att göra ett upptag. Jag prövar snickiges nettig stabi stabi men eh nej, så blev det att sluta och grand placing. Är det rätt det kännt då? Ja ja, jag jag hade oss ut. Eh uh, tror jag provade att vara lite sån good guy. Så en okay is sånn is damage, shit shit da faults men plutis går det galen liksom. Uh, og så er det jo alltid fristende og sånn, ok, de, ok, reload Men det er mer riktig å bare fullføre. Go, eh, with, the go with the flow. Ja, nå ble det bomber og granater. Ja. Eh, ok da, så ble det sånn. Så. Eh, jeg følte det var kanskje kjekkere å skyde alle. Eh, det var litt mer action. Og sneaking er jo, da, da er det mer sånn, Metal Gear sa det litt du må snike deg og være stille liksom og liste deg, men det er, det kräver mer tid då. Ja ja. Lite mer sån finesse. Mm. Mm mm mm. Ja. Där altså, så mange som sånn, olika perks du kan bruka. Du har eh uh, vad det heter? du ser massvis av dig på, på Youtube Sandevistan. Mm -hmm. Det är väl ett land av det så här implantaten som du kan bruka så så sacker 10. Mm -hmm. Så du ser ju massvis av folk som skal ta den sista bossen Og sacker ner 10 och så mycket. De har puttat så mycket i det her... Implantatene at de bare Går runt og runt og rundt Den siste bossen Og kaster kniver <laughs> okay. Og de med en gang de har forlatt deg Så stopper jo de, for de tider har stoppet ja. Det er du så fortsatt beveger deg uh. Og de, legger, de hiver jo ut En sånn, de, de er jo utømmelige Når du bruker disse kasteknivene ja. Så det er jo en sånn 60-70 kniver Så til slutt ender opp Rump denne her karen Og så skrur du av denne her tids uh, Stoppen og så one-shotted du den siste personen For det er et annet plutselig tilintet gjort Så dere bare Tåker igjennom Oi, ja. I det handler Adam uh, Smasher, Adam smasher. Ja, Han er feil Ja, han er veldig, veldig feil jeg, jeg tror jeg brukte 20 minutter på den Bare den siste kampen For jeg bare sprang i sirkel Rundt dette her, den hele boss-arenaen For å få liv mitt tilbake Og så ta et par sånne potshots det Sånn ja. hjemmelegende Ja, omtrent, ja, ja. Uh, nei, men det var fryktelig, fryktelig bra Og så er det jo De tingene som jeg liker Du skaber forhold til personer rundt deg Så og, Ja Du bygger en personlighet Ja, det er gode historier og troverdige veldig. karakterer det, altså, det er troverdige karakterer For settingen ja. altså, Alle er jo uh, Ja Eyes on the prize uh, Det er jo et veldig sånn, Uh, du sitter igjen med følelsen av at det neste måltid har egentlig en høyere verdi Enn et gjennomsnittlig menneskeliv I uh, Night City, som sånn då heter mm. uh, Den byen du springer rundt i Men uh, det, Ja, jeg Falt pladersk for det Og da Kanskje enda mer for, uh, for den Phantom Liberty dlc Men du rundet begge to da? Ja, ja. Runder, runder begge. Holder på å runde det på nytt nå, som, uh, som en kvinnelig vi. Ja. Fordi hun skulle visst nok... Uh, samme så, så i Mass Effect, de, uh, mange mener at det er rent uh, stemmeskuespiller-messigt, så er den hun som er spiller dame og er bedre enn han som spiller, hmm. den mannlige vi. Femskjøp. Så da prøver jeg meg på en, en kvinnelig gjennomspilling. Så får vi se hvor steg går. Om jeg gjør noen andre valg det jeg gjorde i første gjennomspilling, mest sannsynlig ikke, for jeg, jeg kjører jo i så stor grad det er mulig i et dystopisk fremtidsunivers å ja. være gud i tusjus. Skal jeg være så snill og prøve å absolut absolutt alle? Det er himla vanskelig å prøve å redde alle, altså. de blir jo med valgravet til, der det er liksom alle valgene like jævlige. Ja. Så må du liksom bare ta det som er kanskje minst jævlig. Ja. ja, du... Jeg har prøvd å gå veldig mye for en sånn, hva vil jeg selv ha, i den settingen, hva vil jeg selv ha valgt. Mm. Eh, fordi alle går egentlig bare på å velge den minst forferdelige av disse tre løsningene her. Men det får aldri noen, aldri noen konsekvens for deg i en måte av at noen av rollene, røven av npc blir negativt innstilt til deg. Eller. Du har aldrig en sånn konsekvens disse valgene, for dette det här valgena för att det det är en del av vardagen. Mm. De har fått bakt det väldigt väldigt fint in i uh, i historien till spelet. Jag är og imponerad och blev fort väldigt glad i det spelet. Mm. Kul? Ja. Mm. Så lovte jag att det inte skulle bli så väldigt väldigt långt, men då hoppar vi vidare för det går vidare. Ett annat spel så jag går och hade lust att nämna det är en sånn liten sånn snack av et spill. Eh, har også spilt et spill som heter Doki Doki Literature Club uh, ja. Ja. og det er jo selge seg selv som en sånn visual novel uh, der du egentlig bare du, du er en, en gutt på universitetet og alle damene så er rundt deg er magisk tiltrukket til deg og så mm. må du bare gå gjennom masse valg og, og Speedklikk jeg gjør nå, er det Story of my life! <laughs> Kjente igjen da, jo, ah, ja, Jokka! Beating chicks off med stikk. Men, men det er jo en sånn... Det selger seg selv som et psykologisk horror spill. Fordi plutselig så blir det hele denne her life-sim greia blir snudd på hovedet. Og det blippe plötsligt väldigt väldigt väldigt mörkt och det startade og... shit vad händer nu? Så det var en historia så grep ganske godt i ganske ganska gott tag mig det och. Men uh... er Det är kort uh, spel. Ja, jag låg på netet 4-5 timmar totalt då jag har brukt på det. Så jag kan absolut anbefalla det till till dig. Det är sånt kort litet spel så. Uh. Men uh, men du må komma dig göra något heller där. Du, du blir treier med i litteraturgruppen på skolen din mm. av uh, nabo-jenter dig. Så mest sannsynlig er uh, du uh, secretly in love med deg. Um, og så må du skrive dikt. <laughs> Men måten diktskrivingen foregår på, er at uh, du får bare opp en sånn ordsky og så velger du et ord. Ja, uh, ok. Intrigue, eller fantasy, eller happy, eller ick eller kan altså, ja. det nå skulle være og så alt etter hva for et ord du velger så er det, det er fire jenter som er med den her gruppen her og så alt etter hva for et ord du velger så er det, vil du skrive dikt så går heller mot den jente sin sine lyster alltid på seg ja, okay. eh, ikke, ikke den versionen av lyster, men altså personligheten til den ja. altså hun ene går väldigt for glade ting jeg går veldig for, for litt mer sånn fancy, uh, uh, intellektuelle ord, hvis du velger alle disse her, og dystopi, og, og litt mer store ord, så er det mot, drar du deg mot ei av de. Hvis du velger litt mer lekende ord, eller barnslig, så drar du mot en av de andre, og så ja. så, uh, så får du da scener med de forskjellige, alt dette, hvem så har... Likt diktene dine best om. Sånn, ja. Og, og så blir alt bare snudd fullstendig på hovedet uh, etter et par timer. Da blir det skummelt, da? Nei, nei det kommer an på hvordan du, hvordan du velger skummelt. Altså hva ja. du selv synes er skummelt. Det blir veldig mye sånn, sånn creepypasta-vibber på ting. Det er jo det ble mye kniver og blod og, og sånn alt for små pupiller og for store smil mm -hmm. den type <laughs> så, sånn anime horror holdt jeg på å si um, men jeg har, jeg har ikke lyst til å spoile hva det er som i tilfelle du velger å, å spille ne. det er som sagt bare 4-5 timer og hvis du har uh, Playstation Plus så tror jeg det er gratis hmm. jeg tror det var gratis på Steam ja. jeg mener du har snakket om dette jo jeg har rånda det. Ja, du har det. For lenge siden. Ja, det er for, for lenge siden. Hva ja. eh, ble du av reveal? <laughs> jeg husker at det skjedde noe veldig rart i det spillet. Eh, at det var litt sånn... Eh, at, ja, det tog en sånn veldig, en, sånn, en vending som jeg ikke forventet. Men jeg hadde jo blitt anbefalt at det, det var liksom en sånn type sånn, eh, psykologisk terror nesten. Ja. Eh, men jeg husker at den vendingen var så bizarr at... Da tenkte jeg, kan kun funke på PC. Eh, jeg vet ikke om det heter. Ja, ja den avslutningen, hvordan du avslutter det. Ja, ja. Det har de ordnet med at de på en måte, på konsolen ser det på en måte i en emulator. Ah, ok. Nå, så du får opp en sånn startmeny, og, ja. og sånt, så det er, sånn at du kan gjøre ja. den, den løsningen der. Det var, det skjedde ikke rart det. Ja. Det ser fascinerende ja. med det, er når, for efter kvart dag då. Da. Så ja. så må du igen må skriva ett dikt. Och så når du då kommer tillbaka till klubben, måningen är på efter skolan då da dagen efter på. Så så sätter du dig ner med kvär av de andra och så så visar du ditt dikt när du ska ta får du se dikt och deras. Och mer än du börjar läsa lite gärna mellan linjerna så blir det fryktligt mörkt fryktelig fort, ja. men det er liksom skjult bak en sånn, sånn veldig sånn lystig fasade. Men med en gang du leser litt mellom linjene, så er det sånn å, oh, herregud! <laughs> hun er så glad og lystig, men er det, det hur selv hun snakker om her? Er det, det depression hun snakker om her nå, eller hva? Ja. Det plutselig så, med en gang du bare ser litt mellom linjene, så blir det veldig mørkt. På en sånn Veldig sånn gradvis måte, ja. det er ikke sånn det første diktet du ser, det er bare sånn, åh, ok, ja, hun liker kniver fordi hun ønsker å dreve meg. Det, det er liksom ikke, du kommer ikke det med en gang. Det, det, du må gå og gjøre med et par, og så begynner det å bli sånn, ok, ting har, du, det er den samme vimpen, ja. men, ja, liksom det bakenforliggende blir mørkere og mørkere. Kult. Og du merker det, gradvis. Det sniger opp på det går plutselig bare BAM! Og så, shit. <laughs> og det er gjort på en... Altså, i, i disse her sånn visual novel-typespillene, hvis dette et eller annet skjer, så kan du alltid gå tilbake, og så kan du prøve å gjøre noe litt annerledes for ja. at det ikke skal skje. For dette er alle väldigt dype følelser i disse her visual novel-spillene. Alle de kan fikses ja, ja. at du bare er litt du, du gir litt mer oppmerksomhet til den personen og plutselig så ble jeg jo ikke lei seg å havne i slåsskamp og, og knakke eller hva det nå skulle være men det er veldig, veldig ekte, holdt jeg på sig. si ja. i dette her, så du kan ikke bare hoppe tilbake og så bare fixa den eh, korsveien ja, og så så bare var alt fint igjen for det er at det er ikke så lett hvis en person er deprimert, for eksempel, ja. så er det ikke så lett at du bare gav en klem på dag to, og så føler du seg mye bedre. Ja. Det, nei, for dette det sitter mye, mye dypere, så du klarer ikke ja. å fikse det i løpet av de få dagene du har i spillet. Og, og den, når, når du får den, uh, når den tar deg da, så blir du litt, du kjenner på det selv. Du blir litt sånn, shit. Var, jeg holder på å si Interface. Dette er et lesepasert spill. Hvordan ja, altså, fungerer det på en TV? Nej, det fungerer helt fint. Altså, det, har, du, har du spilt noen sånne visual novel spill, der du egentlig bare har et, et bilde på skjermen, og så må du egentlig bare fylle med på den nederste fjerde delen, for der kommer alle tekstboksene opp? Nei. Ja, okay. Det, er... det blir litt sånn som Phoenix Wright, kanskje? Ja, det stemmer. Uh... Jo, er ja. Ja. Det är ju ett animering. Det är bara bilder som kommer. Ja. Och så är det textunder så du klickar igen om istället du vill lätta så gå fort eller så du läser visst du är intresserad. Ja. <laughs> så det är den typen spel. Ja. Så men kan absolut anbefalla om hvis du ska ha spelat det. Det är ju gratis också. Ja. Mhm. Och och 45 så, så det blir sånn at klart og spiller litt. Du kan dra i øynene på en helg. Okej okay, vi brukte tre måneder på det, men ok. Ja, ok da. Hvis du, hvis du, har, hvis du har tid til bare å bare bruke et par timer på det, så, ja. så kan du dra i øynene på en helg. Ja. Egentlig en sesjon, hvis det er du har masse tid å ta på. Men, uh, men det er sikkert bare et par av oss som har det. Og, uh, ja. Men! Neste. Videre til neste. Ja. For uh, jeg har et til, som har lyst til å nærme. Og det er um, Bioware de er delt i to leire. Det er Mass Effect på den ene siden, All Hail It's Benevolent Wisdom, og så er det Dragon Age på den andre siden. Ja, så er... det går litt i rykken opp. Ja, men, men Dragon Age er jo da fantasy Mass Effect, men det ble jo på en måte litt mer turn-based for dette, det gode gamle fantasy-rollespill, i stedet for science-fiction-shootermaps med litt rollespill på. Så Dragon Age har aldri egentlig tatt meg helt, fordi... Jeg har ikke tålmodigheten til å gjøre ting skikkeligt, uh, og då dør jeg for fort, og så dør jeg bare igjen og igjen og igjen og igjen, og så blir jeg lei å gjøre opp. Mm. Så kom Dragon Age Vailguard. Mm. Som er nummer fire? Ja. Så Litt blander å... kritik han fått? Uh, ja, uh, akkurat det kjenner jeg jeg driter veldig mye i. Akkurat nå så har 25 timer dypt inn i det, og stor kos meg. Mm. <laughs> ja, så godt det er sånn det skal være. ja. Fordi det har den der narrative strukturen som jeg liker, eh, og i tillegg så er det, ja, det er fantasy mass effekten da. Fordi det er, ja du kan kalle det for en hack and slasher, egentlig. Ja, har det gått litt vekk fra den turbaserte modellen. Ja, du bare hamrer løs på firkant og slasher med sverdene dine. Og så med en gang du ser at det begynner bli litt sintet de du slås mot, så hamrer du løst på sirkel for å dodge. Ja, okay. <laughs> Men så har du et, du har, uh, abilities, og der henter du opp interfaceet ditt sånn som du gjør i Mass Effect. Det mm. er regn for å hente opp, og da kan du velge om uh, de to andre du har med deg skal gjøre forskjellige ting. Um, så ja, det, det var gratis med Playstation Plus for 3-4 måneder siden. Det stemme, det var ja. jo det. Hva er på vanlig Playstation Plus? Ja, det var et ja. månedspill med Essential. Det kom overraskende fort. Ja, etter bare 3-4 måneder. Essential. Jeg tror det var Jan det, det var... Jeg vet ikke om jeg la altså. det oh, shit. Ja, det er... Dere var bra. Det det som er Playstation Plus. Ja. Ja, det, nei, jeg har uh, virkelig kose meg. Jeg trodde ikke jeg skulle kose meg så mye med det. Men når jeg skjønte kamp kampsystemet funket, så ble jo akkurat det så har vært bøyget mindre for å komme inn i spillene før, det var jo plutselig ikke et problem lenger. Så da ble det, ja, det, det er kjekt. Og jeg liker historien mm. så langt. Det er jo selvfølgelig et par ting så folk har eh, folk har seg for mye om, for å så si det ja. sånn. Altså, du har her, er det for politisk personen, så, korrekt? Ja, ja. Litt handløst, de, var det ikke det det ble skylt for å... Ja, nå har jo ikke de andra tre spillene och falle tilbake på i forhold til historien, så for min del er det jo en helt fersk historie, og den funker helt fint for meg. Ja. Men uh, uh, han bærer jo präg av at nå skal jo... Nå, nå må alle med, og det må gå på bekostning av noe. Ja, ja. Uh, og verker till ha har gått lite på bekostning av hur välskrivna karaktärerna okay. ja, är. så alltså så långt så, så har jag jag har ingenting negativt att säga si om det egentligen. Så så det er veldig mye storm i et vanglas, alt dette her med Åh, de har en sånn transperson med wah, wah, mm. uh, Det er jo, for det første så er det ikke en transperson, det er en person så ikke helt kjenner seg igen i verken den ene eller den andre leiren og mm. da leider etter de rette ordene å bruke ja. uh, og så, så det er jo litt litt hennes sidequest du går gjennom med, med, med henne mm -hmm. <laughs> det er jo det startet som en hu, og så begynner hun å hintere frem på at jeg føler meg ikke så helt komfortabel men dette her, jeg føler meg ikke så som en dame, jeg er alt for mannlig. Mm. Uh, men du føler seg ikke som en mann heller, og så blir det masse frem og tilbake, og, og du kommer over om sånn, mens du går rundt i uh, The Normandy, holdt de på å si. Mm. <laughs> og då er det masse sånn, jag har ju snackat med de väninna så dinna så du så du anbefallte mig att om, om ikke ickbinär och sånn. okay. I, i en fantasy setting så börjar man dra in uh, vår, vår egen nomenklatur ja. och men det blir lite sån ja, sånn platt det hela för det att du ja men men samtidigt visst är det någon känner sig igen det och de finner glede i det. Supert. Mm. For meg så blir det bare en sånn... Ja, ok. Det er vel bare en liten bid og spiller Ja, ikke sant? Ja, ja. Jeg, jeg klarer ikke å, å finne en sånn... Åh, boo! Mm. Luder det. Jeg, ja. Men... Uh... Bli snart resten i hus som en romantisk möjlighet. Uh, ja, ja. Hvis ja, alltså du vet helt hur du ska göra så vet jag inte packa rägg. går ut och går vi for Huda i for. med för hur det be oss istället för. Humoristore fördelar. Nej, det är nog nog näre så han gör så har lite stora fördelar där. Nej, har inte det här. Nej, det är väldigt det det på sätt och sånt sätt. Men nej nej altså, du du blir glad i personerna Du har lyst och så går jag och historierna deras så ja. Jag vill vill avbefals du egen i folk. Jag har fått oförtjänt uh, mycket kritik. Mm. Det, det er är for uh, Pakt packat in i att du måste vara snäll. Du har ju en möjligheten till att stygg. Mm. Det det det er veldig sånn Å nei, men de gjør sånn og sånn Og det må du ikke gjøre og Mens i de gamle døgnene i spillene Så kommer du ha sagt At ja, de er veldig slemme de som gjør det Men, men når jeg gjør det Så er det for det at jeg må mm. Og for det at det, det er steinkult Du bruker ikke blant magic Men det for, fy, uff, nei Så du, du har mye mindre muligheter Til skapa din egen karakter Det blir mm. en mye mer sånn off the peg Karakter Men du, altså, character Creatorn er jo helt sinnssyke du kan välja allt från efter så många forskjellige art du kan välja och ha. <laughs> så du får en ark som det ska. Ja, alltså du lär dig lite så så sånn, eh, anime spel för mm. det är 4 og 90 000 HC-ers. Man plejer och jobba med karaktermodeller när det ska lage en karaktär Nei, egentlig ikke. Altså i Mass Effect så velger jeg bare default-karakteren, for jeg vil bare inn i spillet. Men da fant jeg ut at jeg måtte ha en med Bart. Jeg, jeg, må ha en, jeg må ha en solid Bart når jeg skal ha, hvis det er fantasy. Det kan ikke stoles bare hvis vi ikke har Bart og Pippa. Så uheldigvis så kan jeg ikke gi han Pippa, så da får, får han gi Bart. Så, men ja, det er stort sett jeg ikke har spilt. Litt uh, smått her og der gangerensere som jeg har snakket om mm -hmm. Blant annet Mirror's Edge Catalyst Ja, det den, den tok opp til stadighet Ja, det var to år siden sist, nå var det på tide Så, ja Jeg har så sønn Rocket League Og vil ha meg med av og til Litt sånt ja. Det er stort sett hva jeg drev med I alle fall i det sista. Ja, det er ikke bare, bare det Nei, Det er ja. mye bra innehåll. Ja, du er jo ja. Sånn purist, du har en konsol ja. i huset, og det er Playstation. Yes. Så det er det, porten til gaming? Det er, det er min port til gaming, ja. ja. <laughs> Hender det at du tenker at jeg en Xbox, i skulle hatt klo i en PC. eller en Nintendo? Altså, hvis jeg tenker at jeg skulle hatt noe annet, så måtte det ha vært PC i så fall, for dette, da kan jeg egentlig spille alt. Mm. Jeg synes det er litt dumt, med jeg har jo tidligere rantet på, på konsol-eksplosivitet. Og det er en veldig uh, antiforbruker uh, måte å gjøre ting på. Med å kunstig begrense hvem som kan få lov til å spille et spill. <laughs> ja. Det er jo bare tågelig. Så jeg er jo mindre og mindre av den nå da. Ja. ja, jeg hadde jo et håp om at det var sånn det skulle gå med dette større selskapet jeg kjøpte opp av venner større selskap igjen. Ja. Microsoft begynte å kjøpe opp uh, var det Bungie de kjøpte opp? Ja, blant annet. Eller var det, de kjøpte... var det Sony som kjøpte opp Bungie? Eh jag jag är Richard Dawsoni som har köpt upp Bungee ja. som de ska lage eh och heter det ett spel som vi satt på håll. Eh det spel. Ja, ja det är bara att göra sånnt grant. det var snarligt for det att det det var lite för generiskt så jag tog till att lägga Destiny för att de slå sin egen rekord. Är det något skämt? Ja ja ja. Ja, det spelar egentligen lite Ja, det är ju som loot och shooter, sant? Ja. De evighet, Kom, det spelar ju är vi hädder det är ingen tävledrev Det är ju det ser problem också når du har dessa här stora sällskapen så kör bara de små. EA mm. har ju köpt BioWare. Mm. Det EA altså, har ju i alle fall fyra retningsforandringer i løpet av utviklingsperioden av Dragon Age Veilgard. Mm. Uh, de... Kreativiteten går tapt. Ja, så det selvfølgelig. selvfølgelig. Ja. For det er at alle må ha... Det er så mye, så enormt mye pengar i spillutvikken nå, at det, du må få inn penger umiddelbart. Og du må alle være de samme. Alle må ha mikrotransaktioner och det ska helst være... Uh, liksom, det samme som alle de andre, for det så som ser det. Kanskje vi har vett at alt ikke må være helt generisk nå, da, med Vailguard. Ja, vi får noe å se, jeg vet ikke. Det, det, det er liksom det, det er i indie-sfæren, de eneste faktisk kreative spillene kommer. Og hvis det blir laget nok av de, Då ser AAA at det, her har vi noe, dette er jo steinpopulert. Mm. Og så tar de i og begynner å legge spill, og då får du spudde i den hele høy med den samme typen spill. Det blir sikkert bra første gangen de gjør det. Ja. For på en måte stor produksjonsverdi i bag en god idé, og så blir han jo trykt opp i tredjevelige eksemplarer. Ja. Men da er de med Engen og AAA for taget det, da er det at det skal se så fint ut som overhovedet mulig. Og da må det gå på bekostning av Norge, og da er det som regelhistorie at det går på bekostning av. Ja, disse manusforfatterne, de er det ikke så glade i å betale for. Nei. Nej, vad vi spela heller for sånn något? Nu, det går ju, nå... det går ju mot AI eller KI då. Ja. Är kostnader. Ja, självklart. Så tar det jo... ja, bara det är ju visst som har blivit lanserat med konstig intelligens, eh, alltså alltså utländskt så har någon stämma blivit brukt med konstig intelligens som skulle bara vara med i det men så blir det det med i hele spelet. Ja. Uh, og det har jo skapt rabalder for stemmeindustrien da, eller ja. de som lager stemmer, at det, det, det går jo mot at de blir arbeidsløse. Ja, det gjør det sørende. Uh, og, og lages historier, altså du kan be en AI en, lage en historie i Messevekt-universet, så gjør han det på fem sekunder. Ja, det er ikke sant. Uh, men det blir jo preget av ja, at, at dette ikke er helt genuint da, at det er noe sånn kunstig bare, mm. enn så lenge. Nå vet jeg om det var på en episode, eller om det var i kjelleren din at jeg var litt gammel og sur. Så mm, but... jeg sa at svært ofte dialogen, historien i spillene, stinke. Mm. Det er ingen mennesker som går rundt og snakker sånn, «Hello, I just bought a flower today! Would you like to look at it?» «I'm missing a seed!» Hva var det å ikke plukke den siden denne fra boksen? Ja, ja. Og så synes jeg også at jeg, det jeg så av Split Fiction, og hadde lest om det var også at ah, til å være et spil om forfattere. Mm, ja. Så var jo historien litt dårlig, selv om mekanikken var veldig kult. Ja. Det er teknisk, og det leste jeg noen innlegg om også, at åh, oh, come on. Hvorfor ja. betaler de ikke en ordentlig manusforfattere heller? Særlig når det er akkurat det spilet handler om. Mm. Ja. Så jeg synes de må ta det på alvor, så altså, jeg må få vekk litt den Polish Shine Absolutt. Og få noe, ja, noen grønn mør der, med en god historie og gode karakterer. <laughs> ja. Men noe, no, noe av det du sier, Jukka, eh, er at alt, all dialog virker litt sånn kunstig. Superkunstig. Ja, men det er jo fordi du, le, du lever i en kunstig verden der du har questgivers, og, og folk må jo komme til deg og spørre korehunden min. Altså, det er ingen naturlig måte å snakke til en person på, men du har ikke, du har ikke tid til å gå gjennom hele livshistorien i denne personen. Du kan ikke bli med han, og så spør han hvor hånden din. Du må liksom gå rett på sag. Så ting er jo litt sånn kunstig scenesatt, selvfølgelig. Ja, det er det. Ja. Men de kan jo prøve å skrive seg bittelitt ut av det. <laughs> ja. Uh, ja, jeg ser på egentlig at ting skulle være... Kanskje i fremtiden så blir ting litt mer uh, jonert, eller ekte. At ting, at, at, at, at dialogen føles litt mer sånn... Du kommer i prat, og etter hvert så kommer oppdraget liksom mer naturlig i en samtale da, og ikke ja. bare sånn hei, hjelp meg ja. Men, ja, det... men jeg har KG-tripplet bekymret meg litt for det, ja, for det er ikke ja. sant de bruker penger på Nej, nei, det er ikke sant, det, det hadde vært deilig med noe med litt mer naturlig var, eksempel... et spørsmål til deg selv ja. eh, nå som du er gått i i Valeguard ja. og vi vet at nye Mass Effect er jo noe <laughs> Er du bekymret, eller er du optimistisk? Uh, det er kanskje to forskjellige teamer. Jeg velger team? å være optimistisk. Ja. Ja. Ja, ja, det er to forskjellige teamer. Noe som hører med til historien av Veilgard er at uh, en av de tingene folk likte best med Veilgard, avslutningen, den siste store, klimaktiske, uh, den er skrevet og lagt av Mass Effect-teamet. Ja, för det blev det hänt där för att hjälpa yeah. på slutet. Och eh där har det ju blivit masser debatt och diskussioner och sytring och herring fram och tillbaka för det Dragon Age teamet, de var ribbat i benen och det var det var förväntat att de skulle jobba för knappt några lansbilder runt rent. Och de fick nej på omtrent alltid var Mmm. Meds Mass Effect teamet, efter den succén de hade med Legendary Edition og EA hadde aldri sett for seg at det skulle selge så godt som det gjorde uh, de får jo de er jo the golden child, så de får jo alltid pegepontent mm. så med en gang de kom in i Dragon Age-teamet for å hjelpe og de sa, du med trenger sånn og, sånn og sånn og sånn for å lage den her store episke avslutningen ja selvfølgelig skal dere få det mm. og det gjør jo at alle som sitter med Dragon Age uh, i, i selve Dragon Age-teamet de ble jo veldig bittre men mm. liksom, vi har jo spurt om muligheten til å gjøre dette her nå i, i et år bare fått nei, og så kommer Mass Effect din, og da får du gjøre ja med en gang. Så, så sånn sett så er jeg ikke jeg, jeg er mindre bekymret for neste Mass Effect enn jeg var for neste Dragon Age, fordi uh, Mass Effect har fortsatt uh, de er fortsatt på IAs gode sider, så lenge. Men vi får se hvordan det går. Nå har det jo vært, uh, det er jo faktisk når vi skriver en syv day mm. i 25, så det er det faktisk fem år siden Neste mass Effect ble teaser. Ja. Det var, var det et eller i fjor? Nei, i fjor var det ingenting, ingenting. på grunn av uh, Valeguard-lanseringen. Ja, ja. Det var all hands on deck for, for det ferikt, så de gjorde ingenting til... Jeg husker, var det kanskje to år siden at de lanserte noen kryptisk video? Stämmer det? Men nog grejer och folk internet gick på oh, ja, ja, ja. dögnar och sånt. Ja. Folk var helt galna. Men... Fullständigt galna såna ja. efter den lilla videon. Mm. Och när det efter var det bare en video och så visste beinet att någon så jäck. så sås folk att de såg en röst driva på en frakke eller något sånt och då gick de i fullständigt uppskräckta kommer den neste biten der du zoomer videre oppe og ser armen, og da er det røde striper på armen, og du ja. vet jo enda mer av skærte, det er jo M7 til The Second Shepard! Og så... Du snakker om deg selv nå, så. Å, ja, ja. Jeg fant jo ikke ut noe av dette. Alt ja, det after, after jeg så var after the fact. Ja, ja, jeg også. Jeg er ikke smart nok til å klare å knekke disse her kodene. Og... Men, men så kom de til den tredje videoen, og da begynte jo spekulasjonen å gå, og det er Kanskje de zoomer på hovedet og så snur personen seg og ser The Shepard. Mm. Og så zoomer de opp på hovedet og så snur personen seg og så har han på seg hjelm. <laughs> sånn. okay, så da vet vi egentlig ingenting mer. Men, men det fikk jo spekulasjonen til å gå. Det var vel Liara, hun fortalt, eller hun, hun er jo bekreftet. Ja, i alle fall, hun er med den første teaseren de gav ut for fem år siden. Så er hun med. Ja, og, men det er jo veldig tydelig En N7-karakter Denne her uh, mystiske personen Og mm. folk tenker at det kan være femskjep For det er en sånn uh, Kvinnelig figur fem er ganske Feminine ja. uh, figur sånn Og så kom de med dette her bildet Der de har den, uh, denne Figuren uh, Og så er det uh, en sånn scene fra en bar uh, Med en del karakterer som folk syns de drar kjensel på. Mm. Folk syns de ser Garris inne der, og folk syns de ser en Geth inne der, og så og så videre. Så då går jo spekulasjonene inn. Og det er jo en del av disse her Mass Effect-fansene på, på YouTube, jo, de har jo, jeg vet jeg ikke om hvor mange hundre timer med video de har laget om hva som kanskje kan bli, og sånn. Mm. Spekulasjonene går, og det er masse det er masse hype rundt det enda. Ja. Så, så det kan leve godt for for mer men de må få gang på ting. Det er noen år, det har gått noen år og det ja. jeg tror, er tror jeg en del år også før vi ser noe i det hele tatt. Ja, ja, det tror jeg godt. Men de har hentet noen gode, gode folk da. så han, ja. uh, Michael Gamble så hoved mannen bak det, han, uh, han brenner opp med at få det, han misant. Eh uh, så har det jo hentet en uh, Mary Narry Demarl så skrev huvudman uh, och så fattar till Guardians of the Galaxy spel eller något så ja så uh, ja mm. den del en del bra folk så involverat verkar det som så jag är försiktigt optimist men bara piggare framfälligt så att ja alltså ja jeg vet ikke om det kommer, det kommer sikkert på Playstation 5. Altså det, kommer det kommer på denne generasjonen, er jo et spørsmål. Eller om vi må vente til det neste, du. Men... Ja, de begynner jo å tease Playstation 6 allerede, ja. så jeg tror fort det er i alle fall... Sist jeg hørte noe fra Mass Effect, så var det enda i preproduksjon. Mm. Uh, og då er det jo snakk om at det er minst tre år til noe ferikt. Og då tror jeg fort det er en ny generation i gang i alle fall. Så hvis... Tar det mer enn fem år, så, det, så får du noe kun til neste generasjon. Kommer det in en tri, kanskje 4 så får vi noe på begge. Det blir spennende å se. Nå fikk vi gjennom en litt masse effekt som akkurat Ja, vi gjorde ja, det. Jeg ble dratt inn, det er ikke min feil. Ja. Men da kan vi gå over til, til deg, hva <laughs> ja. Uh, da, da må jag. Pergamentrullen du har rollat upp på alla <laughs> användare Er är det är det spelest då uh, Ja, eh uh, <laughs> dessvärre lüttar så inte ett äkta pergam perga pergament pergament per pergament per pergament. Pergament. Ja. Fordi, de är så kulare i till gatens sån med sån vax, en scroll. Oh, en scroll. This is my scroll gaming. Ja, du rullar ut så du, du, du, du må ju rulla nu. Så man måste vara försiktig så du inte den. Det har jeg ikke. Det har vært gære kult. Men det jeg skal finne er jo er faktisk liste over spil jeg har spilt. Jukka, jeg og deg rundet et såkalt brawler ja, det jo, slossespil. Ja. Det er sant. Og det var gjort på en kveld, ja. og det var veldig kjekt. Enkel og grei underholdning. Ikke, veldig enkel underholdning. Du skal ikke eller annet. Det er button ja. Det er ikke like dypt som Ehm um, Street of Rage. Uh, eh, så en kombinasjonssakte. Ja. Uh, men, men uh, kjekk underholdning og så er det en en og så kommer toen uh, ut senere også tror jeg. Ja. Og så var det billig og bra på, på salg, så det det juka du ikke i sport i Norge enkelt og kjekt og det fikk du ut av og. Ja. Eh, uh, jeg skal kanskje klarme å, å finne navnet på spillet sånn at det uh, vi kan takke spelskaperne, det er jo dumt at hvis ikke de får hunnør. Ja, det burde de få, for dette var et du kjøpte på Saligui. Ja. På Switchen. På, på Switchen. Mayhem Brawler. Mayhem Brawler. Og det presenterte i litt sånn tegneseriebokaktig at du er bra fra side til side, og så er det liksom sånne, noen tvister, og historien kan ta visse vendinger. Du velger forskjellige, sånt, enten A eller B-plott etter hvert. Ja. Og så är det för fel eller kanske forskjellige slutter du. Liksom. Eh. Så det var det var ju helt. Man var nåra två på en kväll. Men gjorde det? Ja. Och så ni ska. Köra genomspelning tid heller. Nej. Eh. Uh, Nej, vi försöker klara det två gånger på en kväll, så kanske tar så väl lång tid. Nej, uh, alla har tid med kanske per runde. Ja, liksom, liksom. ja. Uh, <laughs> Det det, det, det lögnades det var ju nog med alltså nog mergo day klara liksom uh, och en fiende. Ja, men om slå badmengten med de mellom oss. <laughs> ja, det er bare stridløyre. En på hver siden av kjærne, så slår du dem frem, og det var i. Det er et eller annet tilfredsstillende med ja. å, å, å denge løs på en fiende som ikke har sjans. Da fanger de akkurat i rett avstand. <laughs> så det er bare livs, livsmeterne din bare går nykjapt nedover. Det er noe med exploits som bare er helt magisk. Ja, det og det skjer ganske ofte når det er en trang kjærme og mange fiender. Ja. Uh, Split Fiction uh, du, Ok, du så det jo når jeg og Karina Spilte Vi ja. har uh, rundet det, ja. og jeg har solgt det videre uh, Kjekt spill Jeg skal ikke snakke for mye om det men For jeg har bablet om det før Men uh, alt i alt Ikke like bra som It Takes Two Kanskje mm -hmm. uh, Men på høyde med Andre Josef Fares spill Way Out Way Out ja. uh, Uh, det, det, det spelet er jo veldig variert, og det er bra at de prøver masse mekaniker og moduser og ulike perspektiv, så du får prøvd deg på, på mange spilemåder. Ja. Det synes jeg er veldig gøy, da. Så i stor intonser som sånn, sånn, så, så uh, det er jo noen sånne kjekke emosjonelle øyeblikk der. Ja. Uh, men jeg føler ikke de traff bra som i, i tekst Eh men absolut ett väldigt schysst spel för folk att spela i två Ja, för det er ju alla de otroligt mange små spelen der där där har fått skrid fram Jo, det är ju det att det är stadigt i någon nöt. men det er också väldigt sån det ting eskalerar väldigt fort och så allt går i 100. Ja. så det är inte man liksom en puste pauser och inemellan så ta karaktärerna Og sätt sig ner men det eskalerar väldigt fort igen alltså allt det är alltid en sol som ska explodera eller en fabrik altså alt så håller på eller någon som drunknar alltså allt är så domedag men det är ju sån de, det är sån spelle fungerar för det hur ene författaren eh har upplevt något som gör att alle hennes verk är liksom handlar om en domedag ja och det Prøver de å utforske, da. Hvorfor skriver du på den måten? Hun andrer jo fantasy, og alt er veldig sånn livlig og drager og fer og litt sånn, lalalala, la la", og det er gøy. <laughs> ja, ja. Men hun også blir jo opp og utfordret på hvorfor hun skriver på den måten, og hvorfor alt er så vidunderlig. Men så skjer det nok i hennes historie også at dette er ikke helt normalt, eller at her har du ett land som du ikke har prosessert riktig i ditt privatliv. Og det spiller gjennom mm. de følelser. Takker. Ja, det er jo det du gjør. Selv om det er historier om drager og roboter, så er det jo, det handler jo om mennesker. Og relasjonene de har i sin familie. For alle, jeg vil tro at alle forfattere skriver om det de kjenner. Ja. Uh, og det er jo, ja, kjærlighet og sorg og familie og glede og hap. Ja. Så, så ja, jeg vil anbefale det Split Fiction er jo tilgjengelig På alle format Og det er som alltid en, Kun en person trenger Å kjøpe det, og så kan andre person Ha sånn uh, vennekopi Det synes jeg er genialt med alle hans uh, Alle Hazelight-spillere Men du må alltid dele skjerm Og det synes jeg var litt sånn oh, ja. Jeg vet ikke om det var sånn okay. før Men eh för Aether Charm. Ja, sellom sellom jag så det på PC:n men og Karine hadde så det på PlayStation så hade Aether Charm alltid delat för att de karaktärerna må ha plats på skärmen. Ja, men liksom, det på det poäng att du ser kvar At att se kanamma person håller på med. Ja, ja. okej. Okay. Ja. Så ja, det jag tänkte kanske med min PC och med PlayStation hur få stor skam och kassem Det har varit mer kontroll över det som sker då. Ja. Men eh det är slut så bara med att inte på soffan samman. Ja. ja. det ja, det ble delt og Det blir delat oavsett. Och det en del av det käcket är ju kanske sitte i soffan og ärta kvaran lite grann. Ja. kan du sabotera på kvarandre fullöje. Ja. Ja. det er jo litt, litt gøy det okay? ja, ja, det, det, det lideset var kjekkere enn i, i, i takes two når det er, du har den der spiker og hammer seksjonen og så bare kaster masse spiker på bare for å holde hek å, ja. oh, nei, nå tok jeg vekk du skulle hoppe så dør du og døde å oh, nei, ikke synd jeg tror det er jo en form for uh, kan du si et par til å bli, men samarbeidet er liksom litt å erte hverandre. Ja, selvfølgelig. Og, og, og ha det gøy. Du må ikke bare hjelpe hverandre, men jeg tror det kan styrke et samhold også å, å spille mot hverandre. Ja. Ja. Viktig å holde litt av hækken. Plokk i Squire är jo et indie-spel som har kommet på de fleste plattformer. Ja. Og der er det, det er jo et eventyrbok, en e sånn god gammelverks eventyrbok barn som handler om en, en squire er jo en en hjälper till en riddare. Vapendragare eller det? det? Ja. Uh, Vapendragare ja. Ja. ja. Så, som som bærer på vapen och och på ja rustning. Hästen och hjälpa ja. att ta rustning och ja liksom. De kan du caddy. <laughs> ja, det ute på bärhäng någonjön? Kaddy. tror det är en moderne squire i varje altså. Ja. Det blir det nærmere som du kommer, en Squire i dag. <laughs> men i dette spillet så er jo han ridder, egentlig. ikke ridder, men han er en, en ung helt. Det er derfor de har kalt han Squire, fordi han har ikke rustning på seg. Ja. han har svært. Og så han han to hjelpere, Et troll og en uh, type uh, trollkvinne. Altså, uh, ikke heks, men det samme da. Uh, og de tre venner som drar ut på eventyr, uh, du spiller kun som han squire under. Ja. Um, og så er det Det som er kjekt er at Det, det, det er veldig sånn Dette er, det er en bog Og du går Du blar fra side til side Og det er litt sånn meta-fortelling Nesten at det, noen i den fortellingen Til og med klar over De er karakterer i en bog Og de snakker mm -hmm. til deg Du som spiller Hva ah. tenker om dette? Du som spiller nå Det bryter den fjerde veggen De bryter den fjerde veggen Øhm um, og så innimellom så, så handler det liksom om han onde fyren da, som tar kontroll over bogen og ødelegger historien, eh, sånn at det, forfatteren i spillet eh, blir nesten deprimert. Oi! Eh, ja, fordi han, han altså, Plucky Squire er på en ska, skapningen til denne forfatteren. Du ser aldri denne personen, men du ser at det, boken er underskrevet av en forfatter. Jeg ja så ser du at det, når denne onde figuren vrir om historien han denne forfatteren, så blir han også, eh, ja, altså han blir også på en måte på en måte korrumpert. Ja. Eh, og så er det opp til deg å fikse det. Eh, og då kan du hoppe inn og ut av denne todimensionale verdenen. Enten så går du liksom, litt sånn som Zelda, Super Nintendo Zelda, opp og ned i skjermen, men så finner du portaler, du hopper ut, og då er du i den tredje verden, aller av Mario 64 ja. men det begrenser til et skrivebord altså, det er ikke en total vandring men du er på et skrivebord og så finner du ting på skrivebord som hjelper deg i den todimensjonale verden det går en sånn altså rød tråd gjennom hele hva skal jeg si? Altså, gjennom hele scenen altså ja. hele bildet fra det tridimensionale rommet nede i boken ja, det er det veldig bra vevet sammen kulegåter disse jeg så når du spilte ja du må, du må tenke litt sånn, hva er 2D, hva er 3D, hvordan kan de påvirke hverandre? Ja. Uh, og noen av kritikken mot spillet er jo at de, de, noen har sagt at det er veldig sånn tråkig, at det er for mye tekst. Men jeg har ikke noen mot det, for det er et eventyr. Mm. Tenk på det som et godnatteventyr, og der jobber jo folk. Folk forteller jo liksom, ja, jeg skal ut på eventyr, og ja, det er kjekt det, og altså, alle har jo sånn historier å fortelle. Ja. Og da blir jo litt sånn av og til, men det er jo en fortelling, sant? Det er ikke et spil, altså. har jeg på den teksten også? Eh... Kanskje? Jeg hadde ikke noe imot det. Nei. Men, men hvis du lever deg inn i historien, så, så er det jo en del av historien at, det, at folk forteller ting. Selv om det har, det har på en måte ikke så mye mening, men det er en godnattfortelling, sant? Ja. Det er bare så... at de mer konsist og litt kjekker inn godnatt-fortellingen ja. i dataspill ofte. Ja. Men de klarer å det bra her. Ja, det, det føler jeg. Ja. Uh, jeg, jeg. Hvis jeg skal trekke ned på noen ting, så innimellom som er det sånne minigames som for eksempel sånn, som er rytmebasert, sånn nesten gitar-aktig, gitar-hero. Og de fikk jeg aldri helt teken på det føltes rytmen var litt sånn off det, det, med gjøre, det kan med. være noe med tv min, og at jeg spilte med en sånn eh, pro-kontroller, at det, når jeg trykte så var det helt på rytmen. Plus så hadde jeg eh, noe som i bakgrunnen, så hadde jeg ikke TV-en gått. Eh, litt sånn forstyrrelselementer, men de er valgfrie. Hvis du føler at du slider veldig med disse minigame, så kan du velge skip, faktisk. Og det er jo for å hjelpe yngre spillere. Eh, for dette spillet er nok redo för en att att du at en vuxen kan spela det eller att en yngre person kan spela och då kan du skrupa på sånn att det är väldigt lätt då. Oh, ja da blir det nästan som ett äventyr. Ja. men det är välger ju i början om du ska ha standard genomföring eller sån genomföring. Åh oh, kul. Och och men jag valt ju standard genomföring då. Ja. Um, det tar sig lang tid heller. Så Joachim, nå skal vi teste en funktion, der du bytter lånet digitale spil. Ja, på Switchen. Nå har du fått licens til å spille det i 14 dager. Nei, fikk Jag plukke i av deg. Uh, ja, var ikke den jeg sendte over? Nej du sendte den der. Han, han så de hjelper alle. Å ja, det er det. Thank goodness you're here. Thank goodness you're here. Uh, og, og hvis, jeg, jeg, må jo, du må tro, jeg må jo tro det går an å låne flere. Hvorfor skal det være med grensning på det? Eller Nintendo? Den. Gi meg uh, Switchen <laughs> det så sånn <laughs> Skal vi se Men det er kult, har du hørt hva de har gjort selv Nei Alle spel du kjøper på Switchen um, Kan bli hjem til et fysisk uh, spill oh. Virtuelt Men det betyr at vi kan låne det ut til venner ah. Då skal vi prøve Et virtuelt gamecard i to uker Og så, uh, så mister jeg det Da må jeg ha levert det tilbake ja, Sånn ja. Og vi må ha vært i samme rom for å kunne gjøre det. Ja, ja. Så jeg kan ikke betale i 5 dollar for å få låne å spille. Åh, det spillet. Sånn. Åh, helt sikkert. Kun et spill per uh, venn. Et spill per venn? Åh oh, ja. For jeg men, men, med thank men, goodness you here. Men, you men can... er det sånn at det, det en å spille per venn, det er for de to ukene, og så kan du låne ut et nyttighet? Eller er det sånn, en gang? Nej. det er så mye Ja, ok. Og vi han blir sur, så, så kan han take back game. Joakim, yeah, yeah, yeah. vi kan jo teste. Hvis du heller vil låne Plucky, så, vi, så trekker jeg tilbake Thank Goodness, og så får du Plucky. Ikke Thank Goodness. kan er det beste av dem? E, <laughs> Begge sjekker på hvilken måte. Ja, det var ikke jeg, spørsmål. Ja, hva er det vel Joakim synes jeg sjekker mest? Uh, hva er det kortest? Thank goodness. Han har begynning med det. Ja. Så kan jeg låne pløkk igjen etterpå. Ja, vi har, jo, vi, vi har jo god relasjon her. Vi skal nok få bytte av litt flere ja. Men det synes jeg var litt skuffet. Nå ble skuffet. Men det er typisk Nintendo. Det er alltid en uh, hake. <laughs> det er alltid en hake. Det ja, er en trippelhake altså, der jeg selsker på der. Hvorfor skal jeg ikke kunne låne flere spill til deg? Jo, ikke men litt. Om, om gir, om sønnen din har en konto. Kan han få et spill? <laughs> men jeg kan ikke spille to på en ganger alligevel. men da har du valg. Vil du gjerne at jeg skal ordne Plucky heller? synes du skal ha valget, jeg synes du skal ha valget, bare i tilfelle. Vi <høy> må sjekke dette på igjen. <høy> okay, Nå ble jeg litt sånn aggressiv. <høy> ja, gør det, gør det. <høy> <høy> Ta, jeg det, jeg gjør det. Dumme Nintendo! Ta en jødekagge. <høy> ja, jeg tror du borer meg ned. kommer. blir alltid så rolig og grei å ha. Ok, Plucky Squire, bra spill. Uh, men en siste ting jeg må si i påplakke er at, uh, det går ikke bra. Det, det kjøres ikke bra på Switchen. Det har du om du skulle ha spilt det på Playstation? Eller? Play på Switch 2 eller på en nyere konsol. For hver gang du blader deg fra side til side, så, så fryser skjermen i 2 tre sekunder, og så Oi. må den blad, han den må laste inn i neste siden. Og det ser ah, du jo. Ja. Sånn, ja. Og det er ja. sånn, uh, gikk jeg feil nå? Spillet bare stopper Och där reagerar han. Ja. Lite dåligt optimiserat rättaset för för äldre åldrar. Ja. Og det sker mycket på skärmen så går bilde per sekund ner vad ja. sakken är. Vad detta är ju inte grafiskt tungt spel heller. Nej, jag vet inte. Det det helst när du är dålig optimalisering altså. det, det, i 3 d det börjar hacka liksom få ja. Men 2D-världen är ja, ja, det är väldigt enkel grafik? Ja, det är det. Hans skoleklart. Det är koslig grafik, men <laughs> men ja ja, men det var plucky Og så sista spel är Wu Kong, Black Myth Wu Kong. Eh. Uh... Kärlige ru. du Dark Souls ting. Spelte du Elden. Ja. ja, men men sorry lite för det, inte tidsrekager. Det det så ting med Meg och Elden och Dark Souls og Bloodborne och det är det er av timing. Ja. Eh, uh, där du ofte en liten tidsinvestering till att bygga mig för att det ska sätta sig. Mm -hmm. Och så bör det inte gå for lang tid mellan varje gång du spelar så sånn att du fortsätter ha det i fingrarna, att du har tajmingen inne. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, den möjligheten har jag självden. Mhm. Mm nå, för det att uh, jag får spelat kanske en halvtimme på torsdag och så kanske en timme på fredag. Og så neste uke så får jeg ikke spilt i det hele tatt Og så får jeg spilt en time på onsdag Så jeg har ikke Det väldigt veldig vanskelig for meg Å få satt meg inn i det Jeg prøvde med Bloodborne Men då den første store karen du kommer til ja. Så du ska øve på Og så lære den här repost Med pistolen og den rette timingen Og på dodge rolls og sånn som så det Jeg ble bare maltraktert Gang etter gang etter gang etter gang mm. Og da jeg så det i halvannen time och fortsatte inte klart att få til den timingen där, då går jag upp bladd på. Mm. Elden Ring, där fan ta gud, hur ska kunde lägga en sån glass cannon eh uh, type build. Eh uh, så fick jag hjälp av en kompis så har uh, platt nummer det. Ehm um, och jag fick massa uh, sånn smithing stones av hans så jag kunde level up. Jag tror jag var level hade passerat level 60 för jag kom til Godrick the Grafted, den första bossen. Mm. <laughs> så det, det var liksom sånn to angreb så sånn, ah, well, he gave up mm. his <laughs> lead um, så jeg må være overleveled for at jeg skal klare det, men, men ja. jeg har kampen til neste område, men det er lenge siden jeg har spilt nå jeg har ofte tenkt på at jeg må dra det fram igjen for å prøve å gå litt videre ja. for jeg liker spillene egentlig, men jeg liker ikke den der utaknemlige oppgaven det er ja. å måtte spille det her ja. Så det är spelet som du må investere tid i ja. och det må bokstavligt talat sitta i fingrarna. Ja. Timingen och mekaniken Og och hur ska det fungera och kampen är ju allt sant. Hvordan du du kan inte spela som den här kan slashar då dör du med en gång. Jep. Men vulkan det är enklere. Ja, tingen er at det oppfører seg, det, det låner elementer i fra disse Dark Souls, FromSoft-spillere. Ja. Mm. Vi vet at det er mange bosser, og de jævlige, og det er meningen at du skal dø. For du, du, du må lære mønstret. Mm. Den bossen, han roterer, hopper, angriper 1, 2, 3. Og først til han står han, så kan du ske vide det mønstret. Nei, nei. Så da dør du. Men du skal liksom inte kvärt eh känna igen bossen så att på det femte eller sjätte försöket så, så tar du han och då får du den att gode känslor när vart åh, jag slog din jävel. Ja. Ja. Eh inte du slog jag har tappat mig så många gånger. Eh för så var det frustrerande med Wukong i bunden sen det satt inte fingrarna mina. Eh och Wukong kampen är lite raskare det tar sig 2 sekunder och liksom ladda upp ett angrepp. tar lång tid i ja. Souls-spelarna. Det stämmer ja. så. Bara för att han ska svinga sitt så må du liksom mm. Men sig Wu Kong så han er, er han rör sig väldigt snabbt. Det är massa kombos men det det mer om at... eh alltså du, du hvert slag tar sig så mycket men hvis du klarar fullföra kombon så tar du till slut det store angreppet. Mm. Og det gäller liksom att hålla landa den då. Ja. Eh, uh, så och inte kvärt så låser upp ting som gör att du kan slå slå slå, dodgea och fortsätta komma in. Men i nåt det liksom i nåt det fekka lite grann för jag ficks bank. Uh, men inte kvärt så så knäckig koden och så fick ig så pass många at att jag trängde ju närmast dö på bossarna på första försök. Då var jag så pass stark at du tog de på første årsag? Jeg tog de arsenalet mitt av hjelpemidler var så brett, at jeg hadde mange flere verktøy å spille på. Ja. Jeg kunde forandle meg til en annen figur og då fikk jeg ekstra helse. Jeg hadde mange flere drikkeflasker og hver drikkeflaske ga meg igjen mana, magi. Og det ga meg og da kunne jeg bruke sånn, en, den type magi som gjør det om til stein så sånn at det, hvis han finneslår deg da, så blir han stønnet selv, fordi han slår stein, sant? Ja. En dårlig idé å slå stein. Ja, <laughs> type parry, sant? Uh, mens en annen type magi gjør at uh, du lager kopier av deg selv, så er det ti av samme figurer som deg som slåss, og de tåler mye mindre. Men ved å levele de opp, så gjør de mye mer skade, og de distraherer finnen, mens jeg kan ta opp liv selv, og lade opp dette Super Angreborger-spillet. Ja. De drar agro, rett og slett. Ja. Så det er kanske det viktigste som finnes i uh, Soul-spill. Mm. Uh, så det fikk jeg runde til slutt, etter, jeg vet uh, ikke, 60-70 timer, mye mer enn det som var anbefalt på How Long To Beat This Game. Hva sier du på How Long To Beat This 240, tror jeg. Har du løg gammel rundt? Jeg vet ikke om jeg har det, eller om maskinen stått på, men jeg har gjort noe annet, og vært på jobb. Men jeg, jeg fant egentlig ikke 80 eller 70. Um, men det har vært kjekke timer, altså. Uh, men jeg, it, altså, i begynnelsen så var jeg sånn, ok, jeg vil ikke ta alt. Og så kom mitt midt inn i spillet. Så var det väldigt gøy, og då tog jeg alt. Jeg gikk på sånne hemmelige områder, jeg tok hemmelige bosser. Jeg søkte mig opp på liksom, oh, the best armor, det beste våbenet for midgame. game mm. Mm. Og da måtte jeg gå på en hel sånn quest for å få dette våbenet, eller drage våben. Men du følger ikke oppskrift på det? Ja, ja. for det är mye som er kryptisk og mye som er skjult bak ditten og datten. Og ja, du må plukke opp den der eh, klinkekula fra den plassen, for ellers så låses du ikke opp denne skjulte veggen. Jeg hadde aldri klart det selv, Nei. men ved å de rette sidene så, så låste jeg opp eh, veldig bra arm og setter. Ja. Og da får du exempel eksempel eh, et helt set som gir deg forskjellige bonus och då eh, kunde du spille på en bestemt måte som var ikke kjekk for meg da. ja. Etter 70 timer så kom jeg til den siste bossen, jeg tog han, eh, og så drepte jeg bossen, og så fikk jeg så rolle teksten, og så skjønte jeg at dette var ikke den endelige slutten, men jeg gadde ikke med. På slutten så var jeg ferdig. Det er ikke endgame, at det var bare ikke på siste topp. Ja, altså, du, du tar den siste bossen, men det er liksom ikke den gode slutten, den endelige slutten. Hvis du skal få den, så må du spille i typ inte matte kanske. Oh ja, det tror jag. Nej, nej, jag är mättad. Jag jag se slutten på Youtube og då tänkte jag, ah, det gott godt nok. Ja. Jag tror visst jag alltså visst så hade jag ju karaktären min är ju så pass stark nu och känner spelet at det hade nog ehm jag hade klarat det. men jag är klar för att gå videre. Alltså dessa typ Souls-like from Software spel är ju de er, de er tunge, på et vis. Ja. Det er ikke sånn, pick up and play, du må, må sitte med det hver dag. Den er en kumlemiddag, dette Ja, det er det er kumle <laughs> også. En grå kumle. Ja. Så når jeg, når jeg metter på kumle, og jeg er klar for å komme videre på min neste sommerspill, som er Indiana Jones, da. det jeg gleder jeg meg til. Oh. Ja. Den spilte jeg introen til, og så måtte jeg legge den vekk, fordi jeg spilte i Wukong, men nå vil jeg spille Indiana Jones igjen. Da. Så nå er du klar for indie. Og nå, også, der skal jeg jo spille Doom, men det har jeg ikke kjøpt engang. Men Indy står for tur, og det tar jo også noen timer. Ja. Garantert. Uh, jeg tror vi er faktisk en jævlig jæklig gjeng nå. Skal ta en liten pause og gå videre? Ja, ta en hel liten pause. Ja, en hel liten det er supertech agurknyheter det er jo sommerepisode, jeg har jo glemt å si at det er sommer det... så da er det jo agurknyheter men det har ju skjedd mye i så såkalt ikke-E3 mange annonseringer, mange nyheter og då skal vi prøve å plukke ut et utvalg av det vi synes var mest interessant jeg savner jo E3 jeg synes det var kjekkere det var på en scene i ett hit sånn ja nå er det veldig mange små konserter over hele verden på en gang, heller enn en festival. Og, og, og, og mange av de er jo bare sånn online-presentasjoner. Mm. Det, liksom det var en skjerm med at en person sto på en scene og presenterte. Altså, det kunne være veldig klønet, det var det veldig flaut, men... Jo jo, men da sto det noe på spill. Ja, det var litt sånn, de måtte prestere. Mm. Ja. Alt var ikke gjennomredigert ja. i studio. We're about making games. <laughs> <laughs> ja, de, noe av de mest kjente spilsitatene er jo fra sånne spilmesser. Ja. Men nå, den erstatningen vi har fått er jo Jeff Keighley's Summer Game Fest. Mm -hmm. Og så har du andre spilselskap som gjør ting på sin egen måte. I cirka det tidsrommet. Ja, ut, ja. De, industrien har jo liksom blitt enige om at sommer er et godt tidspunkt da å gjøre noe på ja. uh, så da hadde uh, Nintendo hadde ingenting uh, mm. vel altså de, de har sitt egen løp hele bort ja. men Xbox hadde en og Sony hadde en og som Gamefest, det var jo multikonsol multi og så var det litt sånn PC-presentasjon og en indie-presentasjon det var en egen presentasjon for uh, snillespill det er faktisk en ting Okej. Okay. er där är det ett kul som är sån cozy game då. Ja, den den såg jag Men uh, då skal vi se på eh uh, som var mest intressant. Ja. Eh uh, Jag kan väl starta. Du måste ha ballen i en retning så jag kastade det Jokar för du har en god en på lur. Tack. Kanske jag tar showstopper andra. Ja, det såni. Pragmata. Ja. Jag tyckte såg grella fint ut. Mm -hmm. uh, det er jo litt sånn Bioshock Big Daddy type følelse mm her -hmm. Men androidejenta Jeg tror hun er en robot Åh, er det Er, er robot eller tror du det? Ja, jeg tror det, jeg har ikke nylest Og nystirret på den traileren men ja. Jeg I tror det er robot I traileren I am uh, an android of type bla bla, bla, bla, oh, bla. Ja, okay. A pragmat, eller et eller annet sånt ja. Så jeg tror hur skal være en androide <gå> Hun en androide Og jeg leste en som hade prøvd det, for de fikk vel prøve av cirka 20 minutter, mm. eh, som sa at gameplay loopen var veldig spennende. Eh, siden du har denne Helldivers-aktige mekanikken med å trykke vanskelige, raske kombinasjoner mens du blir skutt på, som vi kaller ned strategamer, sånn så fra, særlig fra Helldivers Aiden. Uh, ja, ok, jeg skjønner. Litt sånn funker jo damer. Vi mm -hmm. må hacke sikkerhetsrobotene rundt i Må du gjøre det? Ja, du må gjøre det selv. Ja, men du blir skutt på <laughs> Og så når du har gjort det, så kan du skyde av det <laughs> To ting på en gang, herregud ja. ja, det er altså Ambisjøst Å prøve seg på å gi ut et spill Der noen spør Hva er primary gameplay i denne her Jo, nå skal du høre Escort <laughs> ja. Det skrämer ganska många veck omedelbart bara de några där. Så visst ni klarar att få bygga hype runt et spill som baseras sig på att du må eskortera en, en liten tjej och jenta. Ja. Så tydligen visst ja. det skortet kändes där med. Och portjet där. Kunde ni fatta Jackie? ingenting annat. Ja. En lång jacka där sett och en lång gren. Mm. Var det et eller med treileren som appellerte til deg? Altså var settingen, eller grafiken musiken Jeg hadde ikke hørt om det. Nei. Så bare så det stort og fint ut. Så jeg tenkte kult. Ja. Ja, det ser episk ut. Ser bra ut. Kjekt eh, at det ikke en syvår eller åtteår av en eller annen installasjon. Ja, noe originalt. Noe litt ja. originalt, ja. eh, men fremdeles påkostet. Det er så sikkert fint. Ja. Ja, men det er... kommer ikke til å stille i kø for det, for jeg vet mer, altså. Ja. Men det er kjekt med en trippel A som jeg ikke så kommer. Jeg ja. er enig. Jeg skal ta ut en pireie og sitte når jeg er her, mens Kjell sier... <laughs> vi, har, vi har noen extra i studio som ikke har uh, ja. Ja, vært så høylytt, sånn, men det ser som uh, han kanske vil være med. Ja. En liten Sjønas, som ja. er så fint etter. Men mens Sjønasen kommer på bordet, så kan jeg ta, så gå litt videre på det jeg så. Uh, jeg har jo egentlig bare sett på den... Uh, Summer Games Fest mm. uh, Og jeg beid meg merke en, Et navn som jeg ikke har uh, Hørt på lenge Når det var en spillserie Så jeg spilte en del når jeg var mindre På hovedsak vi på PS2 Men jeg lurer på om det var på PS1 Så heter Onimusha Det er sånn hack and slasher Med japansk mytologi yeah. uh, Det kommer en ny Onimusha det er sneaking sånn også, er ikke, Ja, litt sneaking. Han hadde bare mest slasher. Slåss mot guder og dæmoner og veldig mye sånn bygd på japansk mytologi. Og, mm. uh, så det så litt kult ut at uh, det skulle komme et nytt der. Men ville du sagt det minnet mest om Tenchu eller uh, Devil May Cry? Uh, jeg vet du husker Tenchu, den var ganske nei. sneaky. Nei, den husker jeg ikke. Nei, uh, jeg skulle, jeg skulle sagt Devil May Cry, men det er jo ikke Ikke helt en samme Spectacle Fighter-greien, og mer type uh, Blanding av Devil May Cry og God of War, altså gamle God of War ja. Og det er en sånn type hack and slash ja, ja. mm. Og så kommer der uh, Souls ut av fiendene Når du har drept dem og, ja. uh, og så er det jo i Den æren der også uh, Begynnelsen av 2000-tallet Typet disse stekere spilte av i alle fall <reflecıo> Jeg tenker på kabel <laughs> Jeg tenker ikke på uh, kabel <laughs> det, ja, det var ikke kønt heller når sa pireia <laughs> Nei, nei, nei Jeg i studio vi folk lurte på hvem det reparerte Det er Inger og gjestene som tykker på kabel Nei <laughs> Men Ja, hun i musha Ja, hun i musha Så det så ikke spennende ut Det var kult det, det, det, det, Altså, hvis... spillserie Jeg skulle ønske at jeg kunne ha sett igen, Så det kan bli veldig gøy Med både tillbaka. Sist gång vi såg det spelet var var med i då? Och jag tror om dette, det var på PS2. Sist jag såg det, sist jag så, det, så ja. var det var Unumir 3. Det har säkert varit uh, flera versioner efter det, men då var Jean Reno var med Stemme. i en av rollerna, så ja. men uh, då hoppte det mellan uh, Japan og moderne Paris det var ja, väldigt väldigt schysst spel. Och ja, i en samma typ God of War du har olika typer av vapen. Mm. Någen har räckvidd men är tröge, någon är lydsape men svake och så vidare och så, så ja. Eh, väldigt på det. Så jag gick att ett spelstudio så jag eh, känner väldigt gott till så jag är väldigt glad. Ryo Go Goku. Løst så Like a Dragon. Ja. Och eh, så står bara Yakuza spelserien. Uh, de kommer med et nytt spørsmål I den Dragon? Nei, ikke, ikke... Det er bare studioet Nå ja. uh, husker jeg ikke det heter i farten Jeg tror ikke... Jeg tror jeg glemte å skrive ned hva det heter også <laughs> Men det er da et... Uh, den typen spill satt til 2. Uh, verdenskrig oh. ikke, ikke i krigssetting, men, mm. uh, men periodesetting I Det er satt da. i 1943, men jeg tror faktisk det er satt i USA Og oh, USA? Yeah. Yeah. Uh, det eneste jeg fikk meg av den lille traileren der Var da at det, det, det er en Så sier What's your name? Og så sier han et eller så han sier, Oh, so you're Japanese Og så sier han no Av en eller annen merkelig <laughs> Og så svarer han på japansk etterpå <laughs> uh, okay. Så det, det er åpenbart satt i USA I hvert fall den traileren uh, Mye sånn jazz yes Type, det hele tre start i en jazz-klubb. Så de har en tendens til å lage i alle fall veldig stilistisk kulespill. Mm. Så det kan, bli, kan være verdt å fylle med på. Ja, de er jo litt i vinden, og det er spilsetsgave. De har spil, de mm. ha, lagt mange gode spill, og ja, de, er, de er jo litt sånn... Jeg vet ikke hva det, er, de tenker litt utenfor boksen med disse... Like a Dragon-spiller. Men ja, det er jo ganske mye rart da, sånn minispill og... Ja. Ja. Absolutt. Men kan ikke, har jo spilt de, men jeg har hørt masse det, det, bra om det. Det er så kult med de, at det, det er veldig lett å skille fra, det, for, altså, de fra noe alltid på seg. For de to Like a Dragon-spillene... Uh, nå husker jeg ikke i farten hva han heter, han, han hovedpersonen. Uh, men det er jo alle satt i samme universet, så Jakuza-spillene med han Kazuma Kiryu... Mm. Um, men det er veldig, veldig, veldig forskjellige spill. Men det er fordi at det spillene er basert på personen. Han, han er veldig denne her, han lar nevene stå for snakking, og han er mm -hmm. en väldigt seriøs, stoisk person, så det er jo väldigt seriøse plots, men de er jo ekstremt troppelige <laughs> okay. eh, og barnslige, fordi det er, det er han. Eh, og, og det er den her brawler-type, mm -hmm. fordi det er han. Og de Like a Dragon-spillene, mm -hmm så kom da Infinite Wealth og det andre han, det, det er turn-based rollespill fordi han er en Dragon Quest-fan ja. så han ser på seg selv som en sånn uh, turn-based rollespillperson mm. så derfor er spillene lagt opp på den måten så det liksom, hovedmåten du, du, du spiller spillet på er knyttet til personligheten til hovedpersonen mm. det er en interessant måte å gjøre det på hva er det kjekkeste av de som altså, du har spilt? Problemet med sånne turn-based er at du er nett og grønner. Mm, okay. ja. Og jeg kom til et punkt i det første av de Like a Dragon-spillene, der jeg var alt for underleveld. Og jeg måtte ha gått tilbake minst seks eller sju timer med sånn plott viktige kamper jeg hadde vært gjennom mm. for å klare å bygge meg opp nok til å ta en bosskamp så, jeg, så jeg, sat, jeg var sjanseløs på så jeg måtte ha, ha hoppet i alle fall 6-7 timer tilbake du høres rart ut at spillet hadde møttet denne veggen der mm. det, det har nok bare ikke, ikke tatt hensyn til å bygge, bygge rollene skikkelig mm. sånn du, du kommer ju ofta in i sånn, i Final Fantasy spelen för exempel så kommer du plötsligt till en sån brick wall istället för en istället för en som bara är lite svårare. För det fördi du inte har byggt karaktären incheckligt. Typ såkalt kallad skill check har jeg gjort. Ja. Ja. Ja. Så jag lurar på om det att jag fort har kommit till det i det. Hit men ikke längre. Men då har det domt att det inte du har en enhet du kan bara få Ja. Poppa ett motståndare du kommer där. Ja. Ja, ja, ja. Så och <laughs> då blir det bokstavligt talat helt med inte längre för mig inte. Så ja. då glad när de kommer ut med en sån liten sån liten minispel så The Man with No Name. Eh uh, så då är en sån påföljare av Cosmarkiriu uh, sin uh, sin historia. Så då är en broader igen. Mm. Ja. De... ja. det. Och brallarna de det, det, det kan du kan, kan länge. Så uh, utover det, uh, dette var ikke på Summer Games Gamesfest, men uh, da kommer jo et nytt uh, narrativt drevet science-fiction uh, action-rollespill som heter The Expanse for oh! Cyrus Reborn. Og det har jo jeg blitt interessert i, for det, det har blitt trigget som et uh, spel for alle som venter på Mass Effect. Mhm. Så jeg har ikke sett noe om det, jeg har bare sett masse Mass Effect-fans uh, gå man av huset og være nysgjerrig og interessert i det. Du... Har du sett serien? Nej jeg Nei. har ikke det. Nei. Det kjenner jeg at jeg burde igjen ha gjort. Det er mange science fiction folk som liker den serien, ja. fordi det er litt mer sånn... Um... Er det sånn hard sci-fi? Ja, eller? det er det. Ja. Det er litt mer troverdig. Og det er ikke rom, romskib å oppføre seg litt som romskib måtte gjort. Ja. Det er ja. ikke med vinger, liksom. Ting roterer hele tiden i uten i, i, i, i, i verdensrommet. Ja. Ja. Uh, så, så jeg har bare sett kanskje den første eller andre sesongen. Mm. Det var jo bra det. Men jeg vet, jeg tror det, det finns fem-seks sesonger, kanskje. kanskje. Ja. Ja. Men ja, så jeg tror denne Expans-spillet blir nok litt mer sånn, uh, kanskje litt realistisk ganska man rummesen eller nåt sånt kanskje. Ja, kanskje ikke. Ble, uh, har som sagt inte sett någon trailer eller någonting av. Jag har bara picked it up on the Grapevine hållit att säga. Så det och det blev nyfjerre automatiskt. det ju litet gøy med eh uh, Sega. Jag tror det var Sega. För de har kastat sig på en bandwagon så så körte förbi för Kanskje fire eller 5 år siden. Og de har nå lagt sin egen versjon av Among Us. Nei! Hei. Så heter Killer, Killer Inn, var det den heter? Det, ja, stemmer. Vi må se. Hva var den heter? Killer Inn, ja. Det er en sånn, sånn teambasert spill der du skal, skal komme til bunns i mysterier og oppgaver. Så det er en sånn type Among Us der du sitter en hel høy med folk og, og snakker sammen og det... Så det er litt gøy at de har hevet seg på den bandwagonen den og det. Den... Var det den som var litt sånn setting, sånn Agatha Christie-aktig? Nei, det er en annen ja. igjen. Det var en annen igjen. Så kom for uh, heller, to år siden, eller noe sånt som det. Så var sånn Murder Mystery på et krueskip, ja. eller et land annet så som det. Uh, men dette her er da et nyttspill som har blitt mm. Killer, Killer Inn heter det. Ja, ja. Velkommen til. <laughs> Heiter jo alle fra Death Stranding 2. <laughs> ja, som er ute nå. Det har kommet nå, ja. Ja, det er ute nå. Så det var ja. lanseringsdreiler, jeg så ikke. Oh. Anmeldelsene... så? Slipp? <laughs> Anmeldelsene kom i dag og i Kostvik sinnsikt. Ja. ja det er for masse, masse, masse skreid. Ja. Uh, og Death Stranding 1 var det en del som likte, og som syntes var litt rart. Ja. Men nå tar de bare bare toppe hele driden her, altså. Ja, jeg skulle si. Men fremdeles Bekter Kojima-avis. Ja da, ja da. Det er alt for sart. Ditt telefon 98910, sant? Men vad 10 är? Men men det är Perfekt. Men det Adel Kojima altså, det blir for särt att altså, du går runt och altså, det är sån spögelser och sån val och baby i en flaske och I don't know baby muse. Hey, orange castle shit. Så han faktiskt är kändis redan att du spelar in och Ja, stämmer. Ja, är Hei, jeg ble litt hype <laughs> uh, i dag. Jeg ja. <laughs> er veldig, veldig nysgjerrig på de spillene der. Jeg har, ja. jeg har Death Stranding, men jeg har ikke startet den. For jeg innbiller meg at du trenger minst to timer før de det helt tatt kommer i gang. Ja, den er ikke en intersekans. Ja. Sånn, så jeg, jeg har jo spilt alle Metal Gear Solid-spillene. Ja. Jeg, jeg elsker jo Metal Gear Solid-serien. Men uh, jeg uh, spilte den fjerde ja. uh, GS4. Um, ja. sett der han er gammel mann. Old Snake. Uh, yes. Og der... <laughs> Tar det jo, jeg lurer på om det tar tre kvart her fra å spille startet til du faktisk trenger å ta i kontrolleren for første gang han er glad i uh, filmsekvensen han er... veldig ja. jeg har vært på Finn og sett på priser på Death Stranding altså Einen? ja, du er såpass nysgjerrig altså. nei, altså, det kommer til jeg sikkert om tre dager men når jeg leste de anmeldelsene så altså virker det veldig bra ja, al altså det er veldig kjekt hvis A&Rocker gidder å spille Death Stranding 1 men det er ikke for meg altså. Selv om jeg har jo spilt alle i, i Metal Gear-serien, ja. uh, og så kom jo Metal Gear-sale Delta ut, det var jo ja, bare la, den, en trailer for det, den re-mikker trien. Og trien går for å være det beste? Jeg, jeg, jeg stiller meg uenig, jeg synes ja. både 1 og 2 er bedre. Så 2-en er bedre enn 3-en også? Ja. ja, for det føler jeg, eller bare av det jeg har lest Så får to en litt hat. Ja, det er fordi du spiller Raiden Ja, det, det klarte jeg klar å leve fint med ja. uh, For dette hele Hele historien og settingen Ute på den der oljeplattformen Jeg, jeg synes jeg elsker MGSTO ja. uh, Selv om de gjorde den der veldig cheeky greia Med at du startet den første timen Med å spille som Snake Og så plutselig så blir det en eller annen stut <laughs> ja. Androgen, som var det ja. Ja. Men uh, det var veldig bra Og Metal Gear, det første Metal Gear Er et av de første spillene Jeg spilte på På Playstation mm. En klassiker ja, ja, ja. Hva er det som var ditt favoritt Kojima-spiller vi? Uh, jeg har veldig gode minner På en altså Men det har jo litt med nostralgi å gjøre Men ja. uh, spilte du det når det var nytt? Nej, det är speciellt inte kan. Ja. Eh, uh, jag tror jag spelade sån halvvägs genom det på Blim som, som var PC-mjukvara för att kunna putta en PlayStation-disk i en PC. Oh. Oh. <laughs> det funktade sänga en gång i tiden. Ja. Okay. Nej, jag tror jag jag det den gången på Blim. Mm. og så runda jag det en gång inte på Twin Snakes då, så GameCube-versionen. Ja. Ja, uh, det framdriver ju lite om ja, mekanikerna så men Alien är en väldigt bra cinema cinematografisk spel det är ju som en spillefilm. Eh uh, plot twist, sånt. Mm. Ting som sker, det sker ju kule ting i det spelet. Eh uh, när Psycho Mantis så overtar konsolen din. Ja, den eneste låten du kan slå han på er, er, er, Jeg vet ikke hvordan det funker i den remastert versjonen ja. Som ikke har kontrollporta lenger ja, Men du måtte jo ta kontrollen din og plugge den ut fra port 1 Og putte den i port 2 For da klarte han ikke å tanken tenkene dine lenger Nei ja, alt, alt du gjorde dodget han Fordi han leste tanken dine Han startet med å altså, lese savekartet wow. ditt Åh, oh, you reckless, you have not saved often Helt <laughs> <laughs> utrolig Kun Kojima litt Oi, oi ja. utrolig kul måte å, å bryte den fjerde veggen på ja. wow um, ja, de har jo blitt remasteret det har kommet to sånne collections stemmer jeg driver jo og på at de skal komme på tilbud sånn at jeg kan kjøpe de jeg, jeg betaler ikke 600 kroner for å få uh, uh, to spill som er 30 år gamle snart og et spill som er 25 år gamle nei men Delsa kan jo bli bra. Det, mm. Grafikken er veldig shiny der, jeg tror de har spilt inn i noen stemmer kanskje. Men jeg tror det er jo bare, det er fortsatt det samme grundspel, og det var jo et bra spel. Men, men det er jo satt i en setting, altså kald, krig, jungel, mm. du spiller, hvis jeg skjønner riktig, du spiller ikke Solid Snake. Nei, du uh, det er Big Boss du spiller da Ja, det, det, det er veldig de, Du trenger et flowchart, Joka ja, Han ser ut som Solid Snake Ja, ja, de er jo kloner Ja, de, de er alle kloner av den originale Big Boss Eller et eller annet sånt som ja. okay. ja. Solid Snake og Liquid Snake Ja og så plutselig så blir han også latt involvert med ja, ja. hånd og Liquid så tar øve og så blir han ja, det, det, det, ja. du må se en YouTube-video hvis du skjønner alt dette jeg har glemt den magiske ja, hammeren som jeg trenger for å svønne i hoveden og jeg tror ikke Death Stranding har sånne plot-twister og sånne ting som skjer der jeg har ikke vunnet ja. men jag är inting i hopp om den nye nya av, av Sneaker tror. Jag hoppar i har med introsekvensen. Eh intro, uh, intro musiken. de lagde de, de hade ju en sån James Bondaktig sång ja, till ja, Sneaker. Ja ja. Ja ja. Eh den sången där så klättrar du upp en stige. Ja, genom 3 med, med, med James James Bondaktig musik. Men, men du måste rattar själv, han gjorde det inte. Ja, men du måste hålla upp han så klättrar. Och det kommer en dyfa. Du sätter den, den och det betyder också att over den sangen så hör du klapp klapp klapp klapp klapp klapp. Den är ja. väldigt fin så. Ja. ja, ja, jeg, jeg, jeg den sängen. Wow. Ja. Men Karl, Karin, jag tänker att säga från har jag har ju lite kvar. Eh, uh, jag kan nämna Splitgate 2. Eh uh, Splitgate 1 var jo en type sånn arena-shooter. Eh, ja, stemme. eh, det stemmer. Sånn altså det gikk kjapt og galt. Altså du, du skyder, du respawner, du skyder mer. Eh, men poenget var at du lagde sånne portaler, alla Portal. Det du mm. kunne på en måte manøvrere deg gjennom brettet ved å lage portaler, komme deg bak finene og sånn. Og det var et sånn helt medium-sukkess. Eh, men så kommer han der, jeg vet ikke om det er sjefen for selskapet eller Han kommer på scenen. Men en hatt, en grå hatt, der så Make FPS Great Again <laughs> ja. som noen får jo litt sånn Trump-assosiasjoner ja. med den og er det, det, da. det falt ikke helt i god smak hos noen folk men så klarer han også å si jeg er så lei av moderne skjutere som Call of Duty og Battlefield og de gjør deg det samme om og om igjen og jeg er fucking lei han dropper en F-bombe Wow. Eh, og han hadde et balltre på skuldrene han skulle, skulle så, han skulle være så jævla tøffe og Jeg tror han prøvde på en sånn Josef Ares ved å si sant? Og at han skulle liksom være kul Men han bare fremto som arrogant Og litt sånn douche eh, Og så sa han Og vi og også sa han ja, Jeg skulle ønske at Titanfall Fikk en oppfølger så, Altså oh, alle disse tøffe ordene Så sa han til slutt Og med har lagt en Eh og hva er ordet for uh, en battle royale? Er det <laughs> sant? det er jo, alle gjør det nå. Vi har langt noe. Alle andre Ja, sant? Så sa du alt det, og hvorfor er du på den måten, og så analyserer ja. du noe som allerede finns Så gikk han av scenen. <laughs> og ja, det har skapt litt sånne overskrifter det siste. Han den er 12 år fra fest. Han. han er jo det. Og hvorfor skal du oppføre deg på den måten? Men han har i, i etterkant på en måte trukket av sine påstander tilbake og sa, jeg måtte jo bare skave litt overskrifter for å få oppmerksomhet ja. men eh, om Splitgate 2 blir bra eller ikke jeg synes det går helt greit ut men det er liksom nok en sånn skytespel som det finns så mange av dem ja. Ja. skal vi sende den videre til det, Jokka? har du med? jeg kan ta igjen det ja. den, den har jeg kalt for 2 to tårn ikke noe med reine Nej. To två tornbaserat spel. Aha. Nej, <laughs> ja, det var två double fines. var double fines en keeper. Ah, ja. double du spelar 11a torn och en papegoja. Steppar. <laughs> skal få liv i de världen runt sig. Ja, det är fyra Det er fyra ja, såna. Ja, ja, ja. ja, <laughs> double fine är ju kul att de gör alltid ting lite annorlunda. Det er inte in i studion men det är ju inte trippel har den nog i mitt emellan. Ja, det vet inte vad de gör men det er ikke super mye penger de bruker. Mm. Uh, og det synes jeg bare så kult ut. Mm. Uh, jeg hadde den ekte dobbelt feien følelsen. Uh, så det gleder jeg meg til. Ja. Og på PC så er det et set uh, Wonderburg. <laughs> ok. <laughs> der du er et vandrende tårn og så kommer det isometriske og så kommer det fiender mot deg fra alle sider. Ok. Uh, og så skyder du ting ut fra tårnet ditt og så oppgraderer du det underveis da. Er det tower defense? Ja, litt nei. sånn, men tårnet går nå. Ok. Men ellers er det tower defense-aktig, ja. ja. Ja, ok. Så du bare oppgraderer deg underveis. Så jeg tenkte, nei, jeg har ikke hatt nok tårnspill i livet i det siste. Det var det to poeng, jeg, bare. Ja, jeg tenkte på så i påsevis, Det er så gøy. Ja. Så to tårnspill jeg kommer til å holde et lite øye med. Det er et, spil, det er et som har flyttet under min radar. Ja. Så det er jo kjekt at har sittet på litt forskjellige ting. Shell, er, er, er det mer på de listerne? Nei, jeg gjorde jo det der standard-greiene min, at jeg bare splurget alt mitt bein i en gang, så jeg ting på. Ja, det er greit. Men hvis du på dere, så må du nevne. Det skal jeg gjøre. Jeg kan, jeg, jeg kan hoppe videre på min neste. Atomic Heart 2. Uh, jeg vet ikke om dere Atomic Heart 1. Nei. Det er et russisk spill, men den, det første spillet... Russisk jeg, produsert? Ja. Hva kan vi støtte av dette ja, det, ja, la oss håpe at uh, spillutviklingen ikke har så mye med han der uh, Puten da gjør og de, hvordan de styrte landet der. Uh, men Einen... Jeg, jeg, jeg spilte aldri Einen, og jeg så bare klipp av Einen, men jeg trodde det var et grejt spel. Men toen, 3-dannet fra toen, den fenger meg. Ja. Uh, det startet litt sånn veldig alvorlig, da var det liksom... Den er en framtidsverden, en framtidssovjet, kanskje. Roboter. Det er litt av den samme som Einen, men jeg tror uh, de har ikke så mye med hva de gjør bortsett fra den samme verden da. Ja, ok. Uh, mm. Så du trenger ikke å spille til Einen og nyte av mm. uh, Men midtveks i trevånd til toen, så hører du Queen-sangen uh, Don't Stop Me. Ja. då da blir ting bare veldig kjekt plutselig. I stedet for å være sånn tungt og dystert, så ser ting veldig gøy ut. Ja. Og så ser du liksom roboter som flyr, du går gjennom en jungel. Alt er veldig sånn kinetisk og det ser gøy ut, rett og slett. Mm. Det spørs jo hvor mye av dette som du ser i liksom bare en film, eller på en måte isenesatt, og hvor mye av dette som er ekte spilleopplevelse. Mm. Men jeg ble imponert, og jeg tenker det er verdt å holde et øye på. Kult! Blikk! Nej, Atomic Heart 2. Atomic Heart 2. Ja, och så är ju det är ju lite som BioShockaktigt. Alltså jag tror eh spelmekaniken, det känns lite BioShock, skytte, magi, sende ting. Eh så er det en sån en vridd framtidsvision då. Eh der ting har gått lite For langt Ja. Ja. Mm. Eh, ja jeg har inte sett dig henne alltså på kart. Hva lager markedet? Feltrett. Boksing. <laughs> jeg så det. Ja? Så tenkte jeg at det er Muppets, eller? Ja, det er Muppets Mike Tyson Boksing. Men det er ikke offisiell Muppets, eller er det det? De ser jo ganske offisiell ut. Liksom. Ja, ja, for, ja. ja for, jeg, for jeg ble usikker om ja. det var liksom om de hadde lånt en ekte figur, eller om det bare er den feelingen de går for. Ja, Nej det, det er jeg ikke helt sikker på. <laughs> Men du synes så ikke helt bizarrt ut, ja. Ja, ja, hele opptreningen og historien og gameplay, jeg synes det så ja. ut. Ja, hm. Det må du, jo, må du virkelig pykke av mønster, sikkert. Jaha, ja ja, for der er det jo sånn, punch at, det er jo sånn, pygg, mønstre til fine dodge, høyre-venstre, slow-krummer, ja. ja. Veldig unikt spill, vil jeg si. Ja. Så det er feltretteboksing. Feltretteboksing, og det er en dobbelt, dobbelt betydning bra ordspill. Ja, jeg synes det. Jeg er ferdig. Ho, ho. Ja, ja. Ja. Eh, jag har ju funnet en ting till. Mhm. Och då var igen en liten tur inom State of Play. Mm. Uh, bloggen och uh, Jo Kim. Ja. kommer ett spel som heter Cairn. Oj Climb like never before. in that survival climber click Cairn? Är det klätterspel? Det är klätterspel. Mm. Mm. Consider your path and climb anywhere on the mountain, managing your endurance and resources to survive. Aha. Mm. Så kommer det kanske ett sån uh, förväntrikt schikligt klätterspel tillväga. Kul, det där ska vi hålla med på. Vad detta kan? Kan ja. Som terrierar men. Ja, stämmer. Åh, oh, det var ju resten. Helt. det. Er sådan, uh, det är ment det. Ja, detta var förut bestämt så då har du ingen aning uh, möjlighet än att prova det spelet när det kommer. Stor lansering? Eh, uh, nej förresten. Nej. Jeg tror det bare ble annonset, rett og slett, men så, ja. Uh, ja, nei, jeg tror det så veldig lenge. A, a demo launches onto Playstation Store today. Oj, det må du jo få... Lest. Det kan få det, jeg jo få Ja, ja, ja. Kostet ingenting. Sannsynlig? Ja, tiden! Ja! Hvem er det bare de for eksempel? Haha, det er sant jo ikke. Dyr og ja. Og til folk som husker tilbake til, til Spillautomat-tiden. Så kommer det å gjøre en uh, Mortal Kombat Legacy Collection. Stemmer. Oh. Ja, jeg tror det du kan se liksom, dokumentar. Mm -hmm. Du ser litt spilskaver. Med... Ja, det er den legacy-utgavene. Ja. ja. Yep. Skuespilleren, hvordan de spilte det inn, og den gamle sånn, filmatiseringen. Altså, digitale skuespillere, rett og slett. Yep. Der stod de på en sånn bluescreen. Og... Var det Atari satte så? en sånn legacy-pakke, eller det var en andre? Är ett museum med intervjuer Og ja, dokumenter. Jag vet det var sån konfus spel som hade den prata Var det? Ja. Ja. Där uh... du International Karate eller? Jo, for det, det när du spelade igen men så såg du också en sån type uh, dokumentar. Ja, stämmer. Jag trodde faktiskt stoppa mm. det listor med och spela. Eh Skate Time. Time. Resident mm. Evil. RECOGEM. Så drivbra man men jeg tør jo aldri spille dem <laughs> jeg, jeg, jeg ble litt frustreret Faktisk, for tidligere I State of Play Så ser du Capcom eh, Hun er Lady Dimitrescu Hun kommer på seri... Åh, hun, oh, hun hus... høger ekle damer Ja, eller stemmeskuespilleren Hun ja. kommer og sier Takk for at dere har kjøpt så mange Takk for at dere har med Resident Evil-serien Det har betytt mye for oss vi har Norge planlagt for dokker, men dokker må vente litt igjen til. Ja. Uh, og så slutter 10 sånn der. Og så tenker jeg, okay da. Ja ja, men det er greit. Men helt på slutten av eh uh, state of play, eller just interplay, men som Samuken, så kommer kap ja. kommer igjen og så presentere Resident Evil 9. Så det var liksom 30 minutter fra de sa, "Dokker må vente litt igjen til." til på en måte annonserte Resident ja, Evil Ja, og det jeg var litt sånn, ikke gjøre det på den måten nå, jeg ble bare forvirret. Ja. Um, men det kan jo være at det, jeg tror neste år, 2026, så er det 30 år siden Resident Evil 1 kom ut. Og jeg tror ah. de kanskje teisa at det kommer en remake av Ainen, sam, ah. på samme måte som de remaket 2, 3, 4 nå. Hør ja, for de har oppdøvet i starten. De har, de har lagt en... Eh, remake av Aiden, med ikke i sånn total remake sånn, Nei, sånn, Remaster ja. ja For det er jo med moderne grafikk og alt det der sant? Mm -hmm. eh, Så det kan jo være det hun hintet til Men det at Capcom kommer to ganger i samme show Og liksom, ja, jeg ble bare litt proveret Men uh, uansett, Miel <laughs> ser veldig bra ut Og det ser skremmende ut Og jeg vet ikke om jeg kommer til å spille jeg Heller Jokka For uh, hun det du ser da, er jo en type FBI-agent, så hun er en analytiker. Hun så ikke helt sånn ut som hun var vant til å være i feltet. Ja. Men uh, har du ikke sett en teaser-traileren for R&I? Det har jeg ikke dessverre. Nei, det kan du ikke se etterpå. Uh, jeg fikk faktisk litt sånn Alan Wake bare fordi du spele en FBI-agent. Ja. Det gjorde du i Alan Wake 2. Men uh, her hun virker litt sånn utrent da men hun skal hun blir sett ut på en oppdrag fordi hun har en knyttning til uh, et sted og jeg tror det er byen uh, der i Resident Evil 2 Raccoon, ja. alt er jo kanskje Raccoon City ja, det var det meste, i ja. alle fall i starten for ja. Raccoon City hun har en knyttning til denne byen i hvert fall og uh, så altså derfor blir hun valgt til å gå ut og uh, etterforske Mm. Og så går ting veldig gale, fordi vel du kan se traileren. Ja. <laughs> Det ser ikke bra ut for deg, Det ser ikke bra ut. Ja. Ah. Uh, og ja, flott grafikk. Jeg har jo, jeg har jo likt å spilt 2-en og 4-en i moderne versjon. Mm. Jeg har ikke spilt Village eller 7 som er første personens perspektiv det blir litt for mye for mig. å se at monster kommer liksom inn på skjermen ah. eh, og altså, jeg har jo alltid først og fremst tryggere med haggla i hånden og det har du i Resident Evil 2, 3, 4 ja, hønn! jeg tror disse førstepersonsspillene er litt mer sånn, ok, du må flykte og du er litt mer sånn eh Enkelig. Ja, <laughs> ja, ja, du er så bare en vanlig person. De begynte jo med skrekker, så hadde de bevegt seg sakte, men sikkert mot mer og mer action. Ja. Mer og mer handlekraft. Så plutselig var de tilbake til å skrekke. Ja. ja. Og hva retning denne nyen blir, det vet ikke folk enda. Nei. Eh, så den kommer jeg til å vente spent på. Ja. Men veldig bra presentert. Eh, settingen og grafiken og nydelig grafikk. Og hun Figuren, hur figurern visste spela hur damo då. Da, hur verkar sympatisk och spännande att spela. Du ja. spelar ju inte han som en muskelbunt nei, nei. liksom. Det det gör ju du kanske måste vara lite mer uh, taktisk i hur du går fram. Chris I hate Boulder's Redfield. <laughs> ja, det kanske slå en kampestein i stycker. Även om det är ogej det är jag då. På allvar. <laughs> Eh, jo ikke. Flere. Hæ? Den siste jeg kom på, jeg prøvde til leider etter en som Det var et Coop-spill der de ikke ganske snakker. Ja. Jeg synes det er de litt sånn håndlager. Eh. Så spiller du hver sånn av de? Ja, er det sånn... Er det den der det heter... The Takes two -viven? Ja. Da heter ja. det No Talking, eller et ja, eller annet. Jeg tror jeg vet ikke har funnet meg Det var flere spill som hadde den der følelsen. Ja, ja, noen av det andre som skal velke ja. den kur. ja. Uh, mm. Men jeg, jeg husker at jeg så den traileren at det så bra ut Ok ut det, ja, ja. Og det, Lego hadde også en sånn type samarbeidsspel Åja, oh, hadde de også det? Er det. <laughs> ja, der det er jo to figurer som må eh, Men der er det også litt sånn Bygg Lego-elementer for å komme litt videre ja. Ja. Ah, ja. ja Kult Nei, altså det siste spillet som jeg synes så kult Det står jo på liste av det jeg da i Under mm. Resident Evil mm -hmm. Og det er Marvel-spel Ja Ja yeah. Det tror jeg ikke jeg fikk med meg. Koop, bit dem opp. De har ikke annonsert datoen, og det frustrerer meg. Ja. For jeg, jeg tror ikke det er et sommerspill. Det skulle vært et sommerspill. Men jeg tror det nærmer jul, kanskje. Så hvor kan det være. Det er ikke et stort <laughs> spørsmål. Det var en enkelt type spill, da. Ja, ja, men jeg så en video i dag, der de fortalte om såkalt sånn tag-team-funksjon. Ja, ja. Vi er jo ja. like supereltere på samme lag. Det minner jo, de drar inn elementer fra Marvel vs. Capcom, der du de også spilte liksom, som to figurer på likt. Ja, stemmer. Uh, Nylig grafikk, sjekk setting, uh, og de har ju bare stadig konten med flere karakterer som du kan bruke, da. Ja, var det oppe i 15, jeg leste? Er det så mange? Ja, jeg tror det. Ja, <laughs> shit, ja. Det kan gi veld veldig mange sjekke Ja. De ser ut som sånn 80-tals-tegneserieutgaver, ja. ja. i neonfarger og... Det er, jo, det er jo det vi vokste opp med, sånn. Kul estetikk, altså! Åja, oh, se her, ja. Det ser ut som... Uh... Disse her gamle, jeg uh... håper å si Teenage Mutant Ninja Turtles, uh... Shredder's Revenge spiller, sånn som det. Ja, det er jo samme, ikke sånn samme folk, også. Det vet jeg ikke. To, to og en halv uh, scroll, ja. scroll ja, ja. beat'em-ups. Så där. Ja, det sa, jätteschekt. Ja, ja, det det är inte går med eller jag går med du det kör bara. du köra. Alltså bytte med alltså bytte lånet med det där Lars Gustafska. Ja. <laughs> ja. Ehm. Um, mm. Kanske det sista kicken nyheten från eh, uh, James Bond 007, gjort ja. av IO Entertainment, de dans var danske vänner som er mest kände för Hitman själv av mm. det er en spill som jeg ikke har forhold til derfor var jeg usikker hva jeg skulle synes om den nyheten mm. har dere spilt hit, men? så vidt litt for ganske lenge siden ja. men uh, veldig lite så, uh, jeg, med tanke på hva de er gode på så vil jeg tro at de klarer en James Bond setting ganske fint uten problemer Hitman-spillene er stort sett at du ska være en veldres, velkledd uh, uh, superspion, holdt de på å si. Så jeg er flink til å gjøre absolutt alt. Uh, også er det stort sett i veldig luksuriøse omgivelser uh, du vasser rundt og skal gjøre ting. Ja. Jeg tror det la seg overføre til James Bond-setting ganske fint. Så dette kan bli veldig, veldig bra. Vi har jo, uh, altså av det vi på traileren, så uh, er det jo en James Bond som vi ikke kjenner, altså det er ikke en som vi kjenner. Er det en reboot også? Ja. Um, han, han er litt yngre i 20 år, men kanskje, ja. så han er kanskje litt røffere variant som gjør litt feil, og som på en måte er litt sånn, uh, ja ja, jeg gjør feil, men jeg. en eksplosjon eller to, ja ja, det går bra det. Ja, ja. Uh, han ju vi checkt alltså en litet sånn, ja som du säger en, en reboot av The Boston och kan man mm. är historien hans de sa i trailern helt i begynnelsen jag vet inte om det stämmer med hans faktiske historie, men att han han miste föräldrarna sina i en typ sån klätterolycka att eh ah. uh, men ja, jeg vet inte om det er sant är liksom sånn, i fallet med James Ian Flemingsinvasion. Ja. Men, men det skal ju igen liksom en type av sån tyngd då för hur fåra med föräldralös. Ja. Så ja, de säger ettlant i den traileren Ja, ja, han är uske, han är schön guvagent för han ödelägger så många ting. Alltså han hörs inte han hörs ett order. men kanske det det ska spela en sån det raffer typ som inte alltid följer reglerna då. Altså, nå skjønner jeg litt hva jeg har gått av her, fordi en del av disse treilene har jeg sett på jobb. ja. Og så ingen skulle høre meg, så hadde jeg lyden så lavt at jeg nesten kjøpte <laughs> det. Du har vist det hele lydbildet. Altså, ja, jeg har vist det 98% av lydbildet. Jeg har bare fått bevegget visuelle. Ja. Ja. ja, jeg er faktisk... Jeg du var litt gjort... sent ute med forberedelsen en gang. Jeg har gjort noe av det samme. Det jeg, jeg har jeg sett på jobb, og i hatt som mye lyd på, eller så... Har jeg... Og litt vindre vindu, og ja. outlooken på alt tab. <laughs> Och då det blir alltså det samma episka intrycket där. Det blir det. Ikke. Men men i IO Entertainment har jo god historik. Eh de siste hitman-spelen tror jag har varit en succé. Ja ja. Men 007 är ju en tung serie. Alltså visst de för ska detta så kan det bli många spel. Det har väl helst haft en ett gott spel till. Ja. God nej. Absolutligt gott, det er jo en klassiker. Og så var det et halvgodt så kom til Playstation 2, tror jeg. Så gikk reiemottakelse. Det, det kom veldig mange spel på 2000-tallet, ja. uh, som var basert på filmene, og det var sånn, helt ok. Men ingen levde helt opp til GoldenEye. Nei. Det er den beste. Ja. Nej, som vi kaller det uh, sluttfagerknutt, eller? Ja, jeg har jo litt flere nyheter. Ja. Men det er ikke knyttet til uh, ikke e man Nei, men kjør gjennom Eh, men jag har gått igenom att själva filmen är ju under inspelning eller i pre men premiären är utsatt två tre uger. Så rart. Jag, jag förstår ju hur för det så likt framåt. Hur ska 2-3 uger hjälpa liksom ja, den ja. produktprocess? Ja, ja, ja, tror det nog är så långt framme altså. ja. <laughs> Men det är rart att de säger de vet aldrig nå Nej det passer sig den ugen med pushan framåt. Og... Ja. Hör ja, nej, det är väldigt bisarrt. Ja. Ja, nej, ja. 18 i 2027. Det, men, det tar vecka 21. Det nog inte ja. ska avpassera på ferien någonstans. Ja, ja. Ett annat kan just lägga mitt i påsken. Ja. Uh, men jag jag tro på at uh, den filmen är god händer. Uh, baserat på regissören att han är fanar serien. Det ser. Vad gick också rykte om att en en viss skuespelersco spelar Zelda. Uh, men så ble det mye rabalder det, fordi hun er en transperson. Mm. Uh, altså, fett gutt, men nå jente. Ja. Uh, tingen er at i alle disse artiklene så har de valgt et bilde der hun ligner Selda. Hun prikker lik Selda. Uh, så det er, sånn, det er et veldig dårlig argument å si at hun ikke passer når bildet er så seg likt. Ja. Ja, ja, uh, men, men det var bare... Det var någon som luftade ideen Det är shit, det, er ikke, det er ingen som har sagt Norge. Nej. Men var vi att någon luftade idén och så började folk att spekulera eh så har det blivit mycket stök runt det då. Självklart. Ja. Men jag syns hur hade passat som altså, bara utseendemässigt så passade väl bra. Så har ju spelat i en serie som heter Euphoria där hur också har fått ja. eh Rose, ja. en en flickskus eh, ja, det, det er är det som betyder något. Vänta du Ja. O oh, ja, ja, okay. men, jeg vet inte om du känner igen. Jag men det är inte så det. Eh, uh, men det det personen gör en god rolltagning. Ja. Uh, det är så är det revnande likgiltigt. Jag stämma på KP-partiet i väl. <laughs> ja, jag ja, ja, <laughs> Parti, den uh, vet inte så. <laughs> uh, men jag tror det var sån riktigt som inte allt detta då, inte stönande lagt sig så var det dikter de på en cell da, som var mycket yngre. Än där huskehusspelaren är då, så då er det bara så någon i hela sätt. Mm. For denne den skulle vara sån mellan kon spel mellan 10 og 20 år kanske. Mhm. Och så är jag inte på, men ingen vet ju vad setting detta blir kan type story ni välger fortälla. Eh, men visst är det må være en väldigt ung sällan så spåras ju det måste ju vara väldigt ung link och jag hoppas ju det blir sån teen, kan kallas en young youth film som er populär nu. Eh, ja. Mockingbird oh. Maze Runner Ja, ja, eh, ja. ja, er ja men Det er nok det er jo det som selger ja. Oh. ja Midt i videregående land, cirka Ja, ja. jeg skjønner jo at det selger da ja. eh, En annen filmnyhet At eh, Duke nykem Skal bli om til, jeg tror det TV-serie Jeg mm. har ikke sagt en Men jeg er ikke noe av <laughs> Okay. Det, det det står ingenting om om det är äkta skuespelare eller om det är animerat eller hur det ska vara men han fil fyr, han fyren som et, tror han heter tror jag heter Abyssianka och han som det sista han lagt ut nå var eh tv-serie på Netflix baserat på Devil May Cry den fick sån här helt okej okay, eh mottagelse har sett serien og jag vet faktiskt inte eh, hur men det är för att jag har så vitt spilt Devil May Cry, men jeg kjenner karakteren. Han, Dante. Ja. Og han er en sånn type ganslinger. Altså Kjapp i replikken, enda kjappere pistoler og sverm. Ja. Men 50% av serien handler ikke om han. Jeg bare, hæ? Ja. Så, så jeg fikk ikke nok Dante rett og slett. Uh... Og det tror jeg noe av... Det. Så dette kan bli Duke Nukem uten The Duke? Ja, ja, ja, og har vi igjen da? <laughs> Sant? Men, det, men det, det er jo ikke noen poeng kallet for Duke Nukem, for Nei. dette Duke Nukem er jo personen. Ja. Så hvis jeg ikke Han... lager en tv-serie om personen, så... Ja. ja, så jeg er litt bekymret, men med for ja. å se. Eh, og så har du jo også veldig mye seg hvilken type stil det blir da. Ja. Kanskje, mm. kanskje animert hadde passet. Kanskje. Skal du ha en ekte skuespiller som gjør alle de tingene Duke Nukem gjør? kan bli litt sånn rart å se på ja. Ja, det hadde ja, blitt en veldig skift i forhold til hvordan tv-serier er nå fordi det hadde blitt ekssepsjonelt eh, hvis vi skal bygge det på originale Duke Nukem på si, så er det jo enormt eh, lite politisk korrekt ja, det stemmer mm. misorganistisk og, ja. Ja, ja, de gjør jo visse ting i den serien i, I spiller, altså. Ja. Jeg tror vi er 30% til altså, dette. Det, det flytter, altså. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Men uh, apropos TV-adopsjoner, TV det har nå blitt bekreftet at det kommer en serie av Mass Effect. Ja. Og det har nå blitt bekreftet. Samtidig som de lager spilet. Uh, så det är jo litt sånn, ja, hva kom først? Mm. Det ble nok TV-serien, vil ja eh ikke blitt inte bekräftat än och cast och setting det ska vara. Ja. De flesta hoppas at det inte blir att de prövar sig att filmatisera eh, at, men at att de gärna finner en annan setting för spel First Contact War för exempel. Det kan jo bli bra. Ja. Men mange folk men många folk han figuren Shepard det är ju älskad. Noen blir surer uansett. Ja, ja, det er, det så, sånn er det bare. <laughs> ja. eh, men det er et veldig rikt univers. Ja. Det føles veldig riktig for filmatisering. Eh, jeg vet ikke om det Amazon, eller hvem har kjøpt det. Jeg, jeg, jeg husker ikke hvem det var som har kjøpt det. Ja. det var Prime, eller om det var Amazon, eller ja. Netflix, eller hvem det hmm. Ja, kan, eh, det kan bli bra. Jeg kan det kjørt og gale mens inne det ja, kan bara säga si att Last of Us säsong 2 er färdig. Vi kan snacka lite mer detaljer om det kanske en senare gang. Ja. Men eh uh, är like bra mot att som säsong 1. Det finns grunder for det. Eh, uh, hur har du sett allt? Ja, ja. Ja, ja, ja. dig? Jo, du likte? Ja, likte du ligger gott som första säsong? Ja. Är du har sett säsong 2? Har du sett säsong 1? Jag har ju sett ett kunna. Det är sårare. Nej, jag känner ju till att Ja. Säsong, alltså första avsnittet var väl en ehm en... Nej, var det var det avsnitt 2 det skedde det store? Ja, ja, 2 eller 3. episode 1 skedde ingenting. Ja, då var det bara som sånn, välkomnande bara. Ja. ja. ja. Eh... Så det, er jo, det har jo vært en diskusjon å se i, på internett hvordan folk likte det, og hun, øh, hus, skuespilleren øh, for Elle, Ellie, mm. hun har fått mye tynn på nettet. Mest måten hun, hvordan hun, på en måte utseende hennes, men også måten hun er en skuespiller. Är ju enig i något av det, men alltså visst du börjar gå, visst du börjar mobba vi får mån ser ut och det alltså det känns blir fel. Men hur hur är som skuespelare det er, altså, ja. det, men er, som det, er også, det det det er på något hennes fel men, ja, ja. men det spörs ju hur mycket regissören gav eh och hur mycket fick flera takes men det är ett annat med den figuren Ellis som hur må bära serien nå som <laughs> ja ja, jeg, jeg vet. En efter som premiss för Red uh, the Last <laughs> som Joe le borte så är sen stå på hennes skulder och det var mange som tänkte att hur gick klarte den jobben. Okay. Det var jag så vitt med mig att det var mycket klagning på över över sån blast rolltolkning typ att säga. Jo en egen person men en väldigt sån uh, ja det var en slags avatar holdt de på seg Ja, kanskje Veldig uh, Lite Jukka. emosjonell Ja, at det var liksom det var, ikke, det var ikke denne tyngden Selv om folk kanskje var uenige i retning Spill 1 tog i Spill 2 tog i Så var spillkarakteren i spillet Mye mer emosjonellt Troverdig enn Det Ellie var i sesong 2 mm. Var det noen som jeg sa det? Ja. De trodde ikke på hennes framföring att det var liksom okay. Ja, men, men, men, men folk har ju lovat ha ja, har olika meningar. Eh, det är ju traumatiserat så ja. det håller. Ja. Ja. så att det blev lite avflattat emotionellt för Överlev. Var det det man nästan reider av alltså. Eh, <laughs> så säsong 2 kom och gick eh det slutte ju lite på en sån en hur kallar du på norsk? <laughs> klippa Stup ja. sånn. Det är stupet. Det är stup, ja. ja. sånn. en cliffhanger eller ja. Ja. Ja. så han har så väl nedåt gående kurva i absolut. Nej, nej det är en jävligt god gammal engelsk cliffhanger ja. Det ting är inte avslutat. Men nå måste man vänta två, tre år. Oj. Kanske är det ju som det så länge. De, det tror i alla fall kanske det två år. Och det är så länge? Ja, och det länge. Skal vi si at vi venter til Naughty Dog har lagt og lagt det der som var slik? Neida. Ja. Uh, Så so, jo, vi kan jo snakke om næst av oss sesong 2 enten på luft eller ut for luft eller en annen gang. Ja, men alt i alt var du fornøyd med. Så du skal se vekk i for internettet. Og... Jeg likte sesong 1... ja. men jeg synes fortsatt det en bra filmatisering av sesong 2. Uh, men jeg skulle ønske serien, eller at, det, at en, den slutter på et punkt der du blir litt sånn uh, frustrert. Fordi du vil jo, jeg vil jo se mer. Men ja, ja. det er såpass lenge å vente. Hmm. Historien er jo bare halvveis fortalt nå. Jeg skjønner ikke hvorfor det tar så greia lang tid å lage. Skuespillere, det, innspilling, jeg, jeg ser jo budsjettet de har brukt på dette. Ja. Den ene episoden der uh, byen blir angripet. Det var helt fantastisk. Altså, de på det. Jo, jo, det er nok ikke det som koster. Ja. Tid. Ja. Mm. Men nei, flandeles veldig bra til. Ja, ja. den episoden som hele verden elsker med disse to guppene som bor i sammen. Ja. Det var grej, men det var liksom ikke det beste jeg har sett på det vi har i min liv. De, jeg på om de prøvde, ikke prøvde på noe likt, men de, de hadde en koseepisode denne sesongen også det Du har jo det tilbakeblikket ja. Med bostagene ja. til Ellie Det synes jeg var det fint kjælpefint. Det gjør det jo i spil også ja, det ja. Jeg... Nesten på det vis, ikke helt på samme vis Nei, ikke på samme vis Men det er jo det, det er et eller annet med at han Skuse han Pedro Pascal Og hun, Bella uh, Ellie De har en veldig bra kjemi sammen mm -hmm. Og det er det folk savner Forventet at hun skal være alene Og det blir for mye å forlange ja, fordi det er noe med kontrasten mellom hans alvorlighet og hennes lekenhet. At, at de spiller veldig bra mot hverandre, men når han er vekke, så er det bare hu som står igjen. Og hvis hun er alt for leken, så er det ingen sånn motpol på hu?. Abbey. Ja, ja. For mye Abbey i neste... Ja, <laughs> hun, hun har jo en egen historieforteller. Ja. Men ja, det er jeg var lest av oss. Witcher 4 hadde en online-presentasjon som ikke var fra Witcher 4-spillet, men oh. det var en unreal demonstration over... et, et lite, altså lite segment over sånn kan Witcher 4 se ut. Åh, oh, en tech demo. En tech demo. Men grafiken der var sånn... Sånn, du fikk vondt i øynene fordi alt var så krystallklart Altså det kjæreste ja. deg Åh altså. oh, shit kan jeg se på Ow, okay. så, så hvis dere ser videoen Ser det på en god skjerm Og så ser dere alle detaljene Du så liksom fisen til fluen Det var så detaljert Og så sa de Dette kjører på en basis Playstation 5 Åh jeg, jeg vet ikke om jeg tror på den. det var så flott og fargerikt At det var, det var liksom vanskelig å tro at dette skal bli dette er spillet. Mm. Men det står litt som med lidenskrift at det kun en demo. En ja. tech-demo. Tech for å vise ja. hvor bra Unreal Fan er. Ja. Ja. Eh, samtidig så ga det jo litt sånn feeling over eh, hvordan det skal være å spille Siri. Mm. Eh, og folk har jo reagert på det. Jeg har ikke lyst til å være Siri. Jeg skal være en man, Jeg skal være gerelt. En, en annen ting der jeg jo så klagte over var at det, du, du har jo gjort deg så stygg nå Og så drog jeg opp sånn sammenligningsspill Du ja. er klisslike Ja Jeg har en det, er, det er litt mer high fidelity nå Så hun er litt mer klar enn ja. det hun var på PS4 Men nu er klisslike det hun var i The Witcher 3 Der alle synes at det Åh oh, Siri, hun er jo den fineste av de alle ja. Og nå er det sånn Hvorfor har du gjort noe stygge? De gjør jo det med alle spillene Ja Helt like slutt og syd. Jeg, jeg, synes ah. hun, jeg synes hun ser enda mer realistisk ut, sant? Hun ser ut som en en kvinne, og ikke en porselendokker. Ja. Og nå blir folk sure, ja. sant? Jeg skal ikke se porene på Barbie-dokker mig. <laughs> Nei, jeg blir bier. Og så har hun ar, sant? For hun, her har hun vært ute i kamp, ja, ja. stakkardama. Hun bør jo selv det her, jeg vet. Ja, det er bare mannfolk som skal. Så ja, anbefaler noen å se Witcher 4-demoen, ja. de går gjennom detaljene, hvordan de har bygd opp demoen, og hvordan de har bygd opp grafikken, og det er litt sånn, litt sånn tek teknisk snakk også Men jeg kan jo tro på det, men samtidig med en gang du ser en stor scene der mye skjer og mye skal genereres, ja. så går jo alle sånne detaljer vekk, eller ja. så struper de opp och det är liksom bara en sån sånn, sneak. De har kutta en specifik scen där ja, kan ja. skulle allt upp på max och allt är bra. Ja, ja, ja. Men jag tror ju det är ett de Det är ju inte kvar dagen i spelet. Nej, det är nog inte. en sista <laughs> nyhet, Xbox har eh uh, de har lite dålig jag känner lite som blandad kommunikation för de har lanserat Xbox Ally X, som er ROG ja. sin versjon har Hold, du holdt det uh, Switch? ja, det er ja. jo en Xbox-vennlig maskin du kan, et, du, kan altså, du kan ikke putte en Xbox-disk i den en Xbox har, Game Pass kan du ha igjen ja, men det er et interface som minner om Xbox og du kan spela alle dine Game Pass-spill men det er jo skjønner jeg skjønner riktig at det, det er jo PC-versjonen du spiller så langt har jeg ikke graf, men det er jo to ulike biblioteker, PC ja. og Xbox. Og selvfølgelig kan du streame alt, det er greit. Men du har, altså, har Xbox-spil, så har du PC-spil. Men det er jo liksom en kryssning her, som er litt sånn, jeg vet ikke helt hva, hva den maskinen gjør. Det er ikke en Xbox-maskin. Det er Nei. en håndhold PC, som Nei. er Xbox-velsignet. Så, ja, så, så da ble jeg litt sånn, hva er det egentlig dette er? Og så, samtidig så var det spekulation dette projekt prosjekt Canon. Samtidig så var det spekulasjon om at Xbox Go laget sin egen dedikerte håndholdt ja, ja. prosjekt. Mm -hmm. Pembroke, som en uge på ble, ble på en måte spekulert at den er kanselert. De velger å ikke gå i den, rekke, uh, gå i den retningen. Men så kom sjefen, eller markedsutvikleren, for Xbox. Uh, hun hette Bond eller noe sånt, Sarah Bond. Og hun sa, ja, vi skal samarbeide med AMD med å lage det neste generasjons spilmaskinen både i hjemmet ditt og i hånden ditt. Aha. Og da er jeg bare sånn, hæ? Ja. <laughs> hvorfor sammenlører du med AMD? Er det fordi de skal lage chipper til ROG? Eller, ja. eller, eller til deres egen? Ja, eller til deres egen. Ja. Og de skal jo lage en hjemmekonsole. Nå får vi så vidt bra det. Det var vi snakk om at de kanskje skulle kutte ja, ja. seg for hele det løpet. Men det er i hvert de... Skal lage en hjemmekonsole som kom i 2026, kanskje 2027, <laughs> ja. eh, men dette med håndholdt ble eh, jeg forberet av. Det er litt ja. ullent. Og, og så har de jo sagt at alt er en Xbox, ja. for de skal være såkalt plattform-agnostiske. Det er et rart ord Jeg tror, ja. jeg, jeg, jeg, jeg tror det er kalt Men det betyr at du skal, altså, Det skal spille ingen rolle Hvor du spiller gamepasset ditt Bare du har det Bare du spiller det Bare du betaler for det ja. Og da er det samme om det er uh, På en PC Eller på et kjøleskap Eller en bil Eller på mobilen Eller i en sånn type Alliert Eller i uh, maskin ja. For mig så blir det Egentlig bare uklart hva det egentlig er for noe. Ja. Det er alt og ingenting på en gang. Ja. Jeg må nesten stole på at det kommer mer informasjoner til kvart. <høye> ja. Det er tomt fra selskap som har kalt maskinerne sine for «the box» hele veien. Ja. Altså, det er en fysisk «box». Ja. Neske. En firkant av ting man ikke <høye> har vært enig. Ja. Og når det ikke er det lenger, så blir det... Ja. Ja, da blir det krise. Ja, forverrende, forverrende. Ja, ja, ja. ja. Men men ja, industrin går jo lite i forskjellige retninger nå, mm. Enklere i PlayStation-leiren, for då ja. venter vi på PlayStation 6. Tallet er ikke PlayStation 5. Ja, tallet er enkelt. Det er veldig ja. enkelt. Nå, nå har de jo hatt liksom One og Series og Ally. Jeg vet ikke hva som kommer før lite. Ja, men alle 360? har jo sånne rare, altså, du hadde jo uh, uh, det Xbox Uh, hva var det de forrige generasjonene her? Det var var det Series X og Series S? Var det ja, det er den ja. nåværende generasjonen. For, for de hadde jo kodenavn Scarlett til, uh, til å begynne med. Ja. ja. Så de får jo alle noen sånne litt sånn rare, et, et basic kodenavn, og så får du et mer sånn Xbox-generisk navn etter hvert. Mhm. Mm så uh, Pembroke uh, löser säkert. Uh, de, de, de det det kommer till innehålla ett par extra det måste jag säga. Ja. Ja. Eh uh, kanske fler spel i eller. Jag har också fler uh, ting nok kommer på. Vilken nyhetmässig nej. Uh, nej. Då tar man en liten paus. så so, lady, I have a question for you. Who's you are? dade. Okej, okay. är lyssnare. Jag har en litet speciell nyhet att komma med och det er jo att sedan siste episoden så har jag blivit far. Ja. Och det er jo, det är ju det är köper gøy. Eh, en skön jenta, hur er så nydlige og hur skriger så felt, men, men det, det var gøy. Det är del av, dock är ju bägge fedre länge för mig, så jag är lite sån välkommen inte. Ehm men i den anledningen så skal vi snakke litt om pappaspill. Ikke spil nødvendigvis som, på måte, som passer en pappa, men det er, du, det er en farsfigur i bildet. Ja. Uh, og jeg har bare lyst til å liksom høre med dere om hva spil dere har spilt som det du kanskje har en fars rolle da. At det har liksom vært en del av mekaniken eller en del av historien. Uh, enten dere har spilt det, spil, spilt det selv, eller bare liksom sitt. Jeg har lest om det Så Kjell, har du et spil du vil dele? Ja, altså jeg har, jeg har Skrevet ned et par her uh, altså, Du hadde jo en sånn innfluks av spill For noen år siden uh, Så ble jeg Labler som Gruff Harry Dad-spill <laughs> ja. uh, Og da har du jo uh, The Last of Us du har Red Dead Redemption og du har God of War for, for da kom det alle disse her Der spill Uh, man, mange følte at det spillene måtte utvikle sammen med publikummet sitt mm -hmm. for de som spilte God of War som ungdommer når det de, de første kom ut de er, mange av de har blitt federe nå ja, ja. og, og da må liksom Kratos han må også utvikle seg med dette her så, men jeg har ikke spilt noen av de spillene så, så derfor kan ikke jeg dra de fram så, så jeg har vært nødt til å grave litt altså, du, du har kanskje et av de uh, det brukte introen deres. Ja uh, For dette er et av de spillene jeg har nevnt Heavy Rain <laughs> <Stemme>. Jason! <laughs> Jason! Jason! <laughs> Der spiller du jo en far som har mistet sitt ene barn og så får sitt andre barn kidnappet ja. og må prøve å finne det og må gjennom en, en rekke med prøvelser for å, å klara eller ikke klare det alltid til hvor god eller dårlig du er på quick time events mm. um, Så det er et av spillene jeg har, har dratt frem jeg husker introen i Heavy Rain... Nei, det, det faktisk er faktisk... Når, når du lager mat på kjøkkenet, ja. er det før eller etter du mister ungen? Eh... Uh, det, det, det, det er før uh, Jason-situasjonen. Ok, ja. for jeg husker du, du er på kjøkkenet, og du ja. gjør sånn hverdagslige ting. Ja. Finner fram brød, smør på... Pinøtt, ja. smør og, og ja. sultetøy Legger Le det frem, kaller inn ja. barn og Leker med ute i ja, hverken, det skal, det skal gi <laughs> deg den følelsen av at du tar ansvar for ungen her mm -hmm. Og så kommer du inn på kjøpingssenteret Og så mister du ungen din yep. oh, ja, ja. Også, og, og så blir han påkjørt <laughs> ja, Det er jo alle fedres mare ja. Hva er det skjer nå? Og så trykker du Liksom, det blir litt komisk da, men du trykker knappen for å rope til navnet hans. Ja. Så går rundt på kjøpesenteret og roper i tungen din, og så kommer det opp sånn Jason Prompt. Så. <laughs> Jason! Jason! <laughs> og køingang så er tone på det litt forskjellig. Ja. Eh, så det har jo blitt eh, parodiert i etterkant da. Det, det har blitt en mime, ja. <laughs> men, men mye av det spillet er jo at han, jo, har jo, han føler han har sviktet som en far. Det det. Tunge tema Heavy rain mm -hmm. for, Og så skal han jo prøve å redde Sin andre sønn yes, For mulig sånn Redemption ja. For at han mistet sin første da. For jeg tror han følte det var hans feil For han ja. hadde ansvaret for Å passe på ungene Så så han vekk øyeblikk Og så forsvant den første ungen ja. Ja. Og ekteskapet gikk uoppløsning Vil jeg tro Ja, det gikk ja. dårlig da Fæle ja. greier. Jason forsvant, og så er det Sean. Er Sean! Sean! <laughs> så ler han av deg, stakkere. Ja. Det skal være tragisk. Ja, det altså, skal, er det et, par, et par veldig, veldig, veldig bra ja. sekvenser i det spillet der. Ja. Altså, der du får denne her sånn budget-jigsaw-greier, der du er nødt til å foran kamera så sånn at det han som har kidnap-ogen din kan se det, er nødt til å av tuppen av lillefingen din. Det, det, det er et par veldig sånn gode, gjennomførte deler av det spillet nå. Så, ja, det er et kult spill. Litt dumt at det, at det, det har null replay-value i det hele tatt. Ja. For det, det er et murder mystery. Og alle som er involvert i spillet, på noen som helst måte, er mistenkte på et eller annet tidspunkt. gjort noen ting at de kunde ha switchet om på, på hvem det var alltid til hva slags valg du tar sånt ah, sånt men ja. det er den samme personen uansett hva val ja. du tar så det, så det har ingen gjenspillbarhet egentlig annet enn å se andre avslutninger du spiller ja. det er det eneste så okay, det der det handlar spel David Cage. David Cage. Ja ja ja. David Cage. Är fortfarande aktiv. <laughs> Vad är det sist? Sist är väl Detroit Become Human. Ja, noe, det är länge sedan sånn, jag ja. så det blev eftersom så. Jag tror jeg skulle tro han att han fortsatt eller att spel spelutvecklarna fortsatte. Skulle ha akt något dream heter spelet så likte väldigt gott det spelet han kom med, The Heavy Rain. Jeg, jeg, har alle, jeg har spilt alle spillene, så jeg startet med å spille Fahrenheit. Ja. Og så spilte jeg Heavy Rain, og så det Beyond Two Souls. Ja, stedet. Ellen eh, uh, Page. Eller, Page ja. Ja, ah. eller Elliot Page. Noe. Ja, er det? Jeg, jeg likte veldig, veldig godt det spillet. Eh, ja. Men det var veldig rart å spille det i en så, sånn kaotisk, fram og tilbake, ja, tilsker øh, jeg. Og jeg... Jeg må si at jeg, jeg lo veldig godt Og ble veldig, veldig, enig Når jeg hørte på Han Jatsi sin anmeldelse Av spillet uh, Ellen Page, The Snotty Handkerchief That Walks Like a Man <laughs> For dette hele greia Er jo egentlig bare huse i deppa Og grune Det er et helt kapitel du spiller som bare er, du går og så rydder Plukker sammen, samler sammen Restene av livet ditt på et rom Før du skal flytte Og mm. griner Hele kapittelet er bare det <laughs> så, ja. Men, men ja, det, det er jo ikke noe Dads-bilder da. Men jeg ja. kan ta en runde rundt bordet så Før jeg fortsetter med å ha andre Jo, okay. ja, det altså, de kom på hva det ene du nevnte Det var God of War mm. Det gjorde det jo super tydelig da ja, det er ikke subtilt. Nei, men, men det er hele hovedessensen i spillet nesten. Jeg elsker jo God of War, altså Reboot, God of War, 2018 og Ragnarok. Jeg, jeg har jo ikke spilt Ragnarok, men God of ah, War ligger jo. Jo, ikke, hvorfor har jeg ikke spilt Ragnarok? Misvinner du, meg god? Litt. Jeg har en god det gode å oppleve dette, det var ja, første gang. Ja. Er det så bra? <laughs> ja, det er det. <laughs> fortell, fortell om jeg må på God of War. Det altså, i början så hade ju väldigt rart hussig och se Kratos ja som bare ble gælner og gælner og spillet, Han var blev galnare galnare för hvert spel så gick. Mm. Han är sint och sur. Och så ska komplext liv är familjefar och lärare Oppenson. Ja. I jakt och Alexander gör. Ja. Hela staten då det första att du ska kremera din döda kona ja. på toppen av fjäll. Ja. ja. Den resan du tar med så Ja, ja. Är speciellt alltså. det är jätte speciellt och oväntat så är Kratos och gör den rollen. Mm -hmm. Og du ser, han er, jo, han er jo dritsure Men det er jo, altså han var jo krigsgud Selvfølgelig ja. skal han være sur ja, ja, Men du ser at han prøver å holde det nede Fordi det er den han er lenger Han må være en bedre person for sin sønn Ja, han prøver på det ja. Og jeg liker i like begynnelsen der, Jeg tror de gjorde det på jakt ja, Det er det Det er å lære sin hvordan du skal jakte ja, ja, ja, ja Rolig nå, sant? Rolig ned mm. Ja Ja men, ja, men så kommer en troll da, så klikker han helt <laughs> ja, Men hvordan utvikler dette forholdet seg I, i Ragnarok? Vel, uh, du skal jo spille det, så jeg har ikke lyst til å ødelegge liksom, uh, Nei, hva si Så ja, gode husker jeg ikke Det er jo, altså han I første spill så er jo han uh, Gutten Atreyu at, at at ja, Han er ung, han er et barn Øh uh, og mye av spillet er jo å ta vare på han. Altså, heldigvis, han kan ikke dø. Ellers nei. hadde jo spillet vært vanskelig. Det er ikke eskortet i den forstand. Nei, nei, Men nei. han hjelper deg, og du føler at han er med deg hele tiden. Og din viss form for oppdragelse, opplæring, uh, at det blir alt for sånn, ja, nå skal jeg gi deg mad fordi du solgte den. Han klarer seg selv. Ja. Men du ser at uh, personen har liksom, han, han ønsker å hjelpe, han er uh, trevlig. Og han ønsker også å vite hvem moren hans var. Altså, hvordan var dette? Jeg tror det er et gap der. For han samler moren, så gjør han husker. Heller ikke egentlig. Han er ikke helt sikkert på hvem hun var. Og det er en, men i toen så er det en ungdom, en tenåring. Og da skal han finne litt sin egen sti. Og mm. da kan han også spille et stykke som han. Og det synes jeg ga et nytt perspektiv, for da ser du Kratos udenfra. Du spiller Og du ser litt med grunnen For at han gjør de tingene han gjør ja. Så han blir litt mer Sånn flerdimensionert ah, ja. Og så er han jo Også en tenåring han, han gjør opprør Og det har han jo faktisk for Alle ungdommer gjør jo det ja. Men du ser at, at Altså far og sønn Dynamikken er der Faren må lære å gi litt slepp han. Han ja. kan ikke liksom beskytte henne og, og kontrollere henne hele tiden mm. selv om han skulle ønske det men han er ikke et lite barn lenger. Ja. Han skal bli sin egen mann. Eh, og det er jo en reise begge de to må gå på. Og ja. ja. få lov å skape sin egen identitet ved å gjøre sin egen feil. Ja, sant. Mm. Det er, nå snakker dere som erfarne fedre, <laughs> men, men dette er noe de prøver å overføre til et spill da. Mm. Ja. Eh, og det synes jeg går helt fantastisk. Kult, ja. Ja, du uh, har ju på listan det ju. Eh, jag dock har ju nämnt några mina Heavy Rain og God of War. Eh, uh, jag nämnde Walking Dead. Eh, uh, alltså ja. Telltale-serien ja, Det är det är det där när de får liksom, historien lite sån point and click. Mm -hmm. Men i det första det var det sesonger, men i första säsong så spelter du en eh uh, fange och så går värden till helvete Og så finner du en jente, en sånn koreansk-amerikansk jente, som hun er lost, tror jeg. Jeg tror hun har mistet foreldrene sine, men uh, han tar på en måte og adopterer henne. Ikke sånn offisielt, selvfølgelig. Det er jo zombier, men han tar vare på henne. Og så går du gjennom sesong 1, uh, og så må du liksom prøve å skytte så godt du kan. Det kommer zombier, vet du, og så må du fekta deg under, og så ta noen en val bare andre folk. Andre mennesker, fordi du må beskytte dine egne, ah, sant? Til slutt, ja. så du må jo bare ta vare på Det er ubehagelig, familie. dette. Ja. Det er en fæle men du tar, men du, jeg fikk sånn, en sånn beskyttende følelse for Clementine, da, ja. som vi vet det. Eh, veldig bra skrevet figur, både han eh, han figuren du spiller, ja. og Clementine. Selv om dette er veldig kort, en kort episode, og du har liksom ikke så mye valgfrihet, så var det veldig bra skrevet, og skuespillene gjorde det på fremføringen veldig troverdig. Ja. Kan jeg ødelegge slutten, eller skal dere spille det? Ja, nei, det går helt fint. Jeg ødelegger deg. Du blir til slutt bitt, og du har på en måte... Åh, oh, ja, selvfølgelig. Du har ikke mange minutter igen og du velger da å gi pistolen til Clementine, som at hun kan henrette deg. Og da må du, da, da switcher perspektivet også, eller ikke? Ja, jeg det? tror det er helt på slutt. du Hu ja. Clementine, ah. og nøtte, valg Hei, spiller, er valg om du skal skjøte det, ikke? er en veldig bra vending det, og det er en sånn mm. tyngde at han er sånn, jeg beklager, jeg kan ikke være med deg videre, jeg, dette er men her skal jeg på en måte gi deg som du klarer deg selv, uh, og så dør du. Mm. <laughs> Ja, det skal, skal visst nok være et ekstremt hevig... <laughs> men nei, det er jo tegneserigrafikk, sant? Det er jo ikke, ja. altså, det er, på et vis så, så er det jo, det dags for å lese et, et tegneserieblad. Ja. Jo, men hvis historien er godt fortalt, ja. så synker det. Ja. Lev du deg inn i det, så, de, så kjenner du på det. De neste sesongene så spiller du som Clementiner, mm. men jeg tror du vender på en måte du ser at det hun, den de det som du lærte i sesong 1, det bærer hun med seg videre. Ja. Det han for det, fortalte du mm. Så det er et spill som ja. ga meg en sånn fasefølelse ja. Uh, ja, altså jeg må jo dra frem, uh, siden jeg har spilt så få av disse her Graf Harry Dad-spillene, så må jeg jo dra frem uh, en av mine gamle favorittspilserier. For da, der spiller du jo en en mann, så blir en slags rogatfar for en slakkars uh, uh, hva er det det heter på norsk nå? orfen. Foreldreløs. Ja, en slakkars ja. foreldreløs jenta. Uh, og det er Jaksa-serien. Ja, det visste jeg. Og i det ja. første spillet, Då uh, er det en lider jenta som alle skal ha tag i, fordi det er en dame som har eh låger med en sån väldigt höyrestående mäktig man och fått en dotter utanför äktenskap så de ska försöka få tag i for att dussa ner den potentiella skandalen. Och så tar uh, The Dragon of Dogma, Karlsson markar ju Haruka under sin vinge. Och så får du et far-dotterförhållande i löp av hela spelet så hun passer liksom på hun igjen, og må være den som forteller at moren hennes har dødd, og, og nå skal vi drepe far den. <laughs> og så utvikler hun seg videre. I toen, i treen, så vi jo de et barnehjem sammen på Okinawa, der hun er på en måte den voksne av disse her barnehjemsbarna. Mm. Hun refererer til deg som onkel hele tiden, men det er veldig tydelig at det, det, han er farseguren hennes, han er den eneste farseguren i hennes liv. Så, og så kulminerer det vel i Jakusa 6, når det er at uh, har fått seg uh, sitt eget barn, men hun blir uh, havnet i en ulykke. Ulykke, jeg går til å sige. Og koma. Og så må du som Kasuma Kiryu ta, ta deg av hennes barn, ja. hennes lille baby som bestefar da ja. Ja, det blir, ja. må, og må da ha, ha et sånn lite baby entertaining minigame der du må ruste <laughs> på ungen og, og opp ned og, og få han til å lere i stedet for å grine så, så, så det ble en sånn full circle der, der du, du finner deg det her lille hjemløse barnet som i lukken hun er, om det snakker om at hun ni tror jeg i det første av spillet. ja Uh, hus jeg husker ikke helt Det er enten 6 eller 9 Sånn liten jenter i alle fall Og, og så er hun uh, 2 eller 3 og 20 I Jøksa uh, 6 ja. så, uh, så det er faktisk en, du, du har en sånn fansrolle for hun Selv om dette er, det er veldig Besiden av plottet I spillene Så er det alltid der som en rød tråd gjør det uh, For hun er med I større eller mindre grad I alle 6 spillene Oj. Hmm. Det är mycket, altså. ja, ja, det är jag <laughs> kan man. så spela alltså. Absolut. Det har väldigt varit att få dig med, speciellt i 3:an når det er du när du är i Okinawa där, för då är tungt det uh, i detta här barnhemmet. Eh, uh, inte så mycket i 4:an. I 5:an är ju uh, där spelar du ju högt plats där i ett kapittel. Ja ja. Ja ja, som 16-åring hur skal bli J-pop idol. Ja ja ja. Og, men det er den de eneste Spillsekvensen eller kapitlet du spiller I noen Jakusa-spill Så ikke har noen framfor combat Ja Og ingen random encounters heller Der ja. må du gå in Og der har du konkurranser Men det er dansebattles da, ja. <laughs> ja Så ja så det er mitt litt sånn out of left field eh, pappa spiller. Jeg visste ikke det var pappa-elementer i Jakobsa-serien. Ja, I veldig, veldig stor grad, for det har jo også veldig denne her blodsbror og, ja. og den her ene Jakobsa-lederen, som da er en sånn farsøkere for Kiryu igen, så da har gett han sine verdier og sånt. Så det er veldig sånn, eh, sånn farskaps eh, tematikk i Jakobsa-serien. Jo, kan okay. fler. Ja, det var jo en Big Daddy. Ja. De två biochacken. Där du nämner den, men uh, först eh uh, fortell. Nej, bare i namnet Big Daddy. <laughs> <laughs> det är ju så svära meck Ja, de går inte disse uh, patrullera. Ja. Uh, og, og de, pas, de passar på det så little sisters. Stämmer, stämmer. För det är ju inte disse driva utvinna det där, det du själv säger. Det stemmer. Ja. Det stemmer. Det er ikke hvis du er Eller? snill. Nei, ikke hvis du er snill. Da bare frier du dem. Nei, jeg fant de som bare gjør dem. Ja, for nå snakker du om... Du snakker om enen, sant? Enen. Ja. Ja. Big daddies der. Ja, og de er jo skummle. Ja, de er skummle, ja, ja. men ikke for jentene. Nei, nei, de, de er jo der. De passer ja. på jentene. Ja. De sitter men, jo og griner når du har drept dem. Ja. Hjelpen Ja, sitter over liken, ja. og du har dødt <laughs> Ja. <laughs> er det er sant til du tar Det, <laughs> ja, altså, ja, det er en fars rolle, men ja, de bruker tematikken som en beskytter i hvert fall. Mm. Ja. Det er vel det de er, en slags vokter. Ja. Altså, det fanger vokter og beskytter sikkert i ja. et. Spiller du jo en big daddy i en periode, i, eller du må kle ut som en big daddy. Grinn? Ja. Du det har jeg glemt ut. Du ta med deg en little sister, bort, og må du slåss mot sploisers mens du er forklædt ah. som en big daddy. En lang fetch quest der du må finne. Å som <laughs> <Ja. Big Daddy. laughs> det skjer jo også i ton. Ja. Da blir du faktisk ja. en big daddy. Da spiller du en big daddy. Å, i hele En prototyp big daddy, som er raskere og mer som et vanlig menneske enn den vanlige big daddy. <laughs> ja. Og da mener jeg at du får en little sister. Er altså, ikke det poenje at... Mm. Jeg på du har yeah. en littilsøster. Kanskje. Har en spesifikk som du passer på? Ja, det, jeg, for, for hvorfor skal du ellers bli en Big Daddy? Pleier, eh, jeg kan ikke huske feil da. Men jeg husker i hvert fall at uh, du fikk på det i den drakten. Ja. Ja. Eh, og ja, dette bondet mellom Littilis og Big Daddy er jo, mm. eh, det er jo veldig viktig for hele serien. Ja. Eh, ja, fordi denne Big Daddy, den... Hvis du angrer med de små jentene, så lar de deg være i fred, stort sett. Ja, de gjør det, ja. ja. Så, så det er jo din egen egoisme, som, vel... Du, altså, hvis du spiller en snill protagonist, så tar du, jo, og, ø, du ut denne kraften fra jentene. Du frigjør det jo. Men du tar ikke Adam fra deg? Nei, nei, du gjør ikke det. Men det, det er det valget du kan gjøre, da. enten så tar du denne kraften fra deg og ødelegger dem, eller så frigjør de, og så blir de friske... Men Big Daddy blir jo sur uansett, fordi jeg tror han har fått denne beskyttende rollen litt sånn, jeg tror han er nesten i hjernevaske. tror ikke, jeg tror ikke du må slåss mot dem hvis du tar den snille oh, ja, med jentene, jeg tror ikke det. Ja. tror ikke du er nødt til å drepe alle Big Daddy når du kommer over uansett. Ja. Noen av kan du bare... Men jeg vet ikke, det kan være at han går tannegrepet på deg automatisk når du tar den little sisteren. Ja. Jeg vet ikke Det er noe lenge siden Ja, veldig lenge siden Det er veldig gammelt spill ja. Ja. Skulle mm. tro at de skulle ha blitt remaker Men ja. det er vel men De har jo gjort det De ja, har det, ja. De har ah, ja Eller remasteret er det vel De har, de har hele trilogien remasteret Du har jo spurt 1 1 2 1 2 Du har jo også Bioshock Infinite her, Ja Som er, er det 3-en på noe? Det er 3-en, ja er Oppe i skyene, oppe i skyene. Ja. en litt setting Ja Uh, har du också spelat det? Ja. Ja. Jo kan. Okay. Vad fan satte? Ja, jag fick gåshud. Den revilden för jag på korsvalet hintna. Nej, det det er ingen som engliska får dig dit ta en vändning där. Uh, du spelar ju som en, en type typig sån gunslinger fyr, sån cowboy, uh, sånn film noir detektiv -type. Ja. Ja, stavas. Ja. Uh, så får du uppdrag i att finna en dama som är ja. låst i ett går upp i skyn, finner hu. Och du blir godt kjent med hu. Hu hjälper dig og du hjälper kvarandre. Eh och jag fick lite såhå, sånn, är hu kärleksnen min sånt där. Det är ju inte så fint se på. Ja. Men så kommer slutten. så är si det, hä? Det var inte si slutten då. Nej, jag ska det. Nej. Okay. Okay, Men jag trodde jag trodde Gustav hade sett det och jag borde det. Nei, i denne slutt må vi bevare ja, okay. synes, Det er en spoiler for at 15, nei, 13 år gammelt spil Ja, ja, nei, her må vi ha for seg tid Det er vel verdt å spille ja. Ja, Absolutt, absolutt. Jeg, jeg, jeg skjønte det ikke før Han brølet Den ene setningen der Og plutselig bare sånn Åh, oh, <laughs> Ja da. det kommer et øyeblikk Der som er også verdig Would you kindly Jag får åt vilket halde ska gott ifrån. Ja. det, det traff taf mig ännu hårare än vad du kan. Alltså jag fick uh, håret på på begge annene, og bagen, og ryggen. Jag menar och bara gick in och det bara rejsas jag bara jag blev bara sittande bara. Uh! Ja. Wow. Men det har på över Ja. det går fint. Det det blev för ja. ja. ja. det det helt grejt spel, men det det er så mycket idiotisk så skjer så du tenker men her hvorfor? for igjen, Du av og til så ble du angrepet Big Sisters ja, ja stemmer det er så er det enda raskere og sterkere og færligere enn Big Daddies men de dukke bare plutselig opp og angriper deg uansett jeg kunne skjønt hvis, hvis du hadde fått vev det i narrativet, i historien mm. og at de kommer og angriper deg hvis er du tar den slemme ja, ja. og tar Adam fra de jentene, men de kommer antingen vid det går vi du bara sån så så så, så, så, så, så springer och går och gör det du skal Oj, nu kommer de och ta mig. det, det blev så idiotisk teit For att det blev bara att du får bruka upp allt du har. Ja, de Am och allt. De det är bara det fast så ja. där. Ja ja og det är bara en sån du blir och sitter ned men sånt desperat och så bara säga, "You're taking everything now, fuck you." Ja. Og så blir du bara irriterad. Ja. Jag känner ser, ser det frustration. Men bare att shoppa in för det var fantastiskt. Mm. Jag tror ligge i gratiskatalogen Ja, i det gör det. Jag tror det. Ja, jeg tror hela den collection, uh, collection ligger i PS Plus. Ja. Mm. Så det bare bara kosan ik. det. Har du fler? Pappa grejer på lur där har eh uh, men har ju snackat om Last of Us men det är ju ett väldigt bra Ja, ja absolut. Det är bara det, det jo sagt som. Uh, <laughs> Uh, yeah, <laughs> et, ja, altså, det ga meg det er jo pappaspill nummer 1 jeg vet ja. ikke det er ikke det er det. om det startet liksom, den trenden men, men der er det jo du, altså, du adopterer jo Ellie litt mot Willi ja. uh, og hun har jo litt sånn hun er jo ikke glad i deg i begynnelsen, hun er jo bare et oppdrag ja, ja. Uh, og hun har jo mistet alle alt, <laughs> alt og alle og hun synes du er idiot det skönn mm. jag ju. Ja. Ah. Men inteckrast så ser de mer att vi stod inte bägge två, sant? Och speciellt börsningen av The Last of Us 1, den är ju brutal. Ja, ja oh, det, yeah. det var det var helt förfärligt. Åh, oh, oh, sant. Åh, oh. ja. ja, de, de, de, ja, det sant, kom det före God of War? Eh, uh. jag yeah, God of War. Ja. For God of okay, War var ja, PlayStation 4 Og, ja, og detta var PlayStation 3. Ja. ja. ja så er det stafar. Ja, Red Dead Redemption det kanske tidigare än uh, The Last of Us. Ja. For Red Dead Redemption det och Raff Harry Dad. Åh, er det det? Ja, men hele greia i spillet er jo for å beskytte familien. Ah, jeg har ikke spørt det. Og hele båten ja. du slutter på er jo også for å beskytte familien. Ja. <laughs> ja. Så, så det er kanskje det første, men, men bølgen kom etter The Last of Us story. Ja, og jeg liker at i Last of Us eh, serien så, eh, så mye av mekanikken er jo altså, beskyttet. Eh, Nei. Så, men hun er på en måte ikke så godt vevd inn i selve gameplayet, kanskje? Nei, Nei. hun er ikke involvert. Hun er der, ja. så, men du må ikke passe på henne, men samtidig, de går aldri inn da. Nei, og hun det er jo fortsatt sånn bra. Hun gjemmer seg, så, så hun har hun ikke gameplay-del. Nei, for det, det Historie, er sikkert fint ja. å passe på så sårbare folk som bare jors på å gå i trøbbel med en dumme haj. Det er ikke bra. Ja. Hva var hun godeste presidentens i Resident Evil 4? Nei, <laughs> <laughs> ja, stemmer! Help! Ja, stemmer! Um, Så, so Last of Us er veldig bra. Uh, jeg kan også nevne Witcher-ish. Med Siri? Ja. Ja, han er litt som mentorer. Mentor, ja, mentor ja. ja! Og det er noe fedreaktigt. Ja. Jeg husker ikke helt hvordan det var, men det er noe der. Men jeg har jo ikke spilt alle Witcher-spillere. Jeg vet ikke, Siri kommer hun inn i trieren, eller? Du er i hvert fall godt inn i trieren. Ja, trieren, ja. For der, du jeg, du, der spilte du i Geralt, sant? Ja. Og der lurer på om du inni mellom så spiller Siri. Ja. Men jeg lurer de to er på to forskjellige plasser. Ja. ja. Han legger ditt, da. Ja, det er jo litt sånn da har du kanskje... Det är ju etablerat ett förhållande. Ja. Som kanske kom i spel 1 och 2, men, men i 3:an så följer jag med at du du du du jagar ja. Men hur är på et helt annat ställe så ja. du får ju det helt i samma närheten. Mm. Men når de till slut finner kvarandra så följer jag att det är ett väldigt det var ju mer det var ju mer också tydligt i tv-serien. Ja. Ja. Mm. Ja, där är det, det ganska tydligt faktiskt. Ja, där är det ju. Men det var jo var ju Geralt och hur Jennifer som ja. adopterar hur. Mm. Så där ser i då. har ett igång. Ja. Eh, men här måste jag verkligen gräva för att finna. Och det är egentligen det lite granna jux så det är inte egentligen så för helt på slutet av det siste av fyra spel. Uh, Uncharted ja, för uh, Nathan Drake och Vad ja, den var Journalisten. <laughs> uh, ja. Eh, det blir ju o förläget. men du har aldrig den farbiten för uh, de gör bare ett uh, hopp. Ja. Når När spelet är slutta så gör de ett hopp till en epilog där du då spelar uh, Nathan Drakes 10-årigs så roter runt og finna ut om Nathan Wake sitt tidigare liv och så öppnar ju upp en sån kanske man får nya med Nathan statter som på som protagonist. Är det en del sade? Nej, det känns det inte så, det är bara epilog liksom. Var epilog. är epilogen här? Ja, jag har ju spelat det men jag husker det inte. Ja. Ja, helt på slutet. Ja. Så så du datter. Ah, okay. type okej. Typ 12-13 och gamla länder och huset där så kommer du ut på en strand til bod, boden der, og sånn du liksom, ser, så er en hemmelig dør du kommer inn. Okay. Der er det liksom sånn, oi, her var det fra oi, og massevis av de artefaktene som jeg har fått. Så det er en avtaker her. Ja. Så er det er etter en viss... Uh, du, du blir en far, i ja. hvert fall. Det er Men, noe, som du sier, en målning der. Ja. Når spelfigurer har vokst såpass mm. at de legger fra seg eventyret sitt, og de slår seg ned og blir en far og på en måte tar de, altså de tar jo ansvar for et annet liv ja. men også de må roe seg og de kan ikke gjøre det de gjorde før ja. for nå, nå handler det om barnet mm. ja. du, altså en ting risikerer livet ditt uh, i et bankende kjørn er at du ikke har noen så du er ansvarlig for som venter på deg, men det kan du liksom ikke i samme grad når det du har fått et barn ja. Nei, sant. Det, den der, ja og det har, det har jo vært en sånn, vi har jo vokst opp sammen med spillene. Mm. Så med har nådd motenhet og blitt voksne og stiftet familie, når spillverdenen også ble rundt 30 år gammel, liksom. Jeg tror det Jeg han her men... Steve i Minecraft. Jeg tror du han ble pappa? Han når... Jeg vet ikke. Kanskje. Nei, <laughs> det er det han har. Vi får Ja det är ju att det är har blivit så gamla det är liksom spill som et medium. Ja ja, medar har till dige sånsett til varit ja, med på den resan. Ja. ja. Altså, spill startade ju sånsett på på, på 70-talet med Invader og ja. och Space Invaders Men men samtidigt så spill sånn som det är dag, med historier og och sånt involvert, det byntte ju egentligen på 90-talet. Ja. ja. 1980. Tidig 90-tal begynte hele den andre bølgen der. Så den er liksom kommet seg opp i 40-årskrisen nå. Krisevakt. Så, så, ja. Jeg, jeg tror det at det, det at denne her innfluksen av spill så enten avslutter eller ble ja, foreldre-familiefokuserte, tror kanskje det har noe med å de som så du spillene, har sålt å utvikle har bygd familie, og ja. verdiene deres har skiftet, og de føler at de må få dette inn i uh, spyrrene sine. Det er jo, i, i, faktisk i Gears of War, så ser du, der er du på en måte, i 1-2-3'en så spiller du Marcus Fenix. Mm. Jeg tror i 4 så spiller du som sønnen hans. Ah. Ja. Uh, og det ser du liksom at, at de vi vokste opp med, mm. må gi stafettpinnen videre til neste generasjon. Stemmer det. Ja. Uh, det er jo kult ja. ja, det er noe mer da. Historien må jo fortsette, <laughs> ja. men du... Ellers må de lage an på dem. Ja, <laughs> eller skal de lage an på dem. Ja, ikke sant. Reboote alt. Ja. Sånn, som de... De, sånn som Resident Evil har gjort. Ja. Bare vente på at de skal re re remake Veronica X. <laughs> <laughs> cold cold Veronica men. Ja, men. Eh, <laughs> jag har lagt märke till att i många spel, alltså sånt stora spel som tar många år och utveckla. der i rolltexten ser du ju också liksom babies. Ja. Da ser det liksom bilder eller i alla fall namn på alle babyna som ble født under produksjonen av dette spillet. Nei, til teamet. Til teamet, er det, sant? det er litt koselikt. Ja. Hvem sa det i rolleteksten? Jeg har sett det flere spiller jeg har. Ja. Ja. Altså det viser jo hvor mye innsats, hvor mye tid det tar for et team ja. å lage et spill. Ja, ja. Jeg kan ikke vise hvor har blitt. Ja, altså mange hundre babyer som ble født liksom. Ja. Og det dette er foreldre som måtte ta tid ut fra sin familie for å ja. lage dette spillet da. Ja. Da, da takker i sin familie for at de var med på det teamet, og, det, mm. og det de på en måte gir honnør og liksom kudos til. Hei, mitt barn er født, og jeg vil ha lyst til han eller hun skal bli nevnt. Kult. Ja. Du, har du enda mer på dager? Nei, nei, det var ikke flere <laughs> spil jeg kom på nå. Men jeg synes det var veldig gøy, et ja. kjekt tema å snakke om. Jeg vet ikke om mødre har den samme, at de får det samme fokuset. Jeg synes det så høyt og de finner skulle... de har det, så er det rammelt. Ja, nei, skulle til å si at uh, kanskje den... Uh, altså, det er jo en del kvinnelige spillkarakterer, så du har jo uh, kanskje en av de mest ikoniske spillkarakterene ever, uh, viser seg jo å uh, være dame. Ingen trodde det før Åh. du var helt på slutten, da du så at uh, Sam og Seran plutselig hadde... Oi, har oh, du pupper? What? Jeg trodde var en mann. Så det, det kom jo litt out of let field. Du har Laura Croft, ja. ja. ja. Uh, men hun var jo litt mer designer som My Candy for uh, 16 år gamle gutter. Men så plutselig så ble hun uh, i, i, i rebooten så ble jo ting litt så for ja. da var mennene som spillet det blitt eldre og då var hun ei som jeg skulle synes synd på for at du fikk så mye bakk. Ja, det är altså, du sätter det väldigt på spetsen så är ju det de tre reboot Lara Croft-spelen, det är ju egentligen bara ett set piece i den andra. Ja. För att göra hur mycket skada som behövdes bulligt. Det ser väldigt totalt ut. Ja, ja det är helt, sånn altså. ja, ja, helt spinnvilt. Men uh, men inte så många skulle... spel Der du måste spela som en mor. Eller decentralt liksom. Nei, ikke der det er et veldig sentralt tema sånn sett, i alle fall ingen av de spillene jeg har spilt men, men du har jo spill der du spiller altså der du har en kvinnelig hovedrolle hovedkarakter i spillet så er ekstremt i kontroll over både sitt eget liv og de situasjonene hun er i mm. og det høres veldig, veldig, veldig rart ut, men kanskje en av de karakterene så er mestson sånn, er Bagnetta. Ja! For hun er en veldig kapabel figur, og hun er veldig i kontroll både over sitt eget liv og de situasjonene hun kommer i, holdt på å Så det, ja, det er veldig rart med en såpass overseksualisert karakter så hun, men er <høy> kanskje en av, en av de bedre rollemodellene i spill for kvinner. I, i spill nummer tre, eller i, i hvert fall toen, kanskje treen, der møter du jo på en figur som er lite jenta, ja. som du tar og tar litt vare på. Ja. Ah, ja, så det får du lite mamma-rollen. Ja. Ah, uh, ja. ja, stemmer det. Ja. Og ellers så har og du jo, jo flere, bor, flere, flere og flere spill når der så er där du kan välja om du ska vara man eller damma. Ja, men er men där är det ju själva karaktären så är skreve sånsett. Där gör ju du karaktären liv genom dina handlingar. Ja. Så det blir jo lite annorlunda att se igen altså, med fem chick och du har med med Valerie i, i uh, Cyberpunk. Ja. Jag husker sig kan hette är det Vincent han hette. Vi skulle spela den manliga. Det blev bara kort för vi. Ja, stämmer. Men og det er jo fordi at de har et namn som begynner på det. Ja. Så det kommer fram på slutten, liksom. Så, ah. så hun, hvis du spiller hun dame, hur heter Valerie. Det er vi hele veien, helt til slutten. Det mm. er lettere å spille inn, så slipper du å spille inn to ganger. Ja, ja. Du kaller alle bare for det. Ja. Altså, Nå er det bare en mann og dame. Så. <laughs> Men jeg tror, jeg tror den eneste som faktisk bruker navnet ditt, uh, er Keanu Reeves. Ja. Det er en av de avslutningene der, der han, han direkte kaller deg for Valerie når du er huddamer. Jag visste ju vilken avslutning det eh eller hur ska du få den avslutningen? Rest now Valoria eller något sånt säg. Ja. Ja, eh, bra bra eh, diskussion. Eh, har med tid til en sista <laughs> Eller er med trøtte og slede? Jeg kan jo bare snakke for meg selv Men mine har jo begynt gå litt i krysset <laughs> Er det Switch 2 du tenker? Ja Ja, er det mye vi ska si her? Men... Nej øh, kanskje Det, det spørste hvor mye du har på hjertet Jeg har noen ting jeg har noen meninger som jeg ønsker å dele. Jeg ja, kan ikke ja. må trekke pøsten igjen, så blåser du <laughs> det. <laughs> la meg finne skjema. Bra ja. eh, døyeblikk. Ta en sånn god, gammel Otto Jespersen. Jeg husker til å si, det kommer helt an på hvor mange tangenter dere skal la meg få, få gå avgåret på her nå. <laughs> eh, Switch har kommet. Jeg har både søtt søde ting å si, og saltet ting å si. Om. Den jo, en bra ting er at det var masse av man ute på markedet. Alle fikk jeg alle som ville ha, tror ja. jeg. Som hadde penger da. Skalperne uh, fikk ikke en feel day med den sånn som du gjør med PC. Veldig bra. Jeg ser på Finn.no folk selger en Switch for 8000, og jeg bare, nei nei, det, det trenger du ikke. Nei. Så det er veldig bra at markedet er metta. Mm -hmm. Selv om når jeg har gått i butiken, så har jeg ikke sett liksom, jeg har ikke sett den fysisk der. Jeg skulle gjerne holdt i esken, men kanskje den ligger bak en disk eller noe sånt. Ja. Uh, men av det jeg har hørt, så har de klart å i fall, legge ut såpass mange eksemplarer at alle har vært fornøyde. Mm. Uh, det, I hvert fall i Norge, men jeg har sett i Spania, hvor jeg skal reise om noen dager, at der er det mange plasser der det er utsolgt. Så får vi se da. Uh, men det at de har hatt så mange maskiner ute, har gjort, det har ført til salgsrekord. Ja. 3,5 millioner maskiner på fire dager. Det er, helt, det, er, ja, det er sygetall. Jeg tror Nintendo har gjort det riktig ved å utsette lansering, for den maskinen har sikkert vært klar en linn stund. Men ved å lansering så har de produsert nok maskiner til å slå rekorder. Maskiner, spill, utstyr, alt er på gen. Ja. Så det er bra, det er sånn en lansering skal være. Men altså, vi jo, det var jo problemer med PlayStation 5 fordi det var liksom pandemi, eh uh, shipping lanes var väl lack sånt ett dilemma Ja. ja. Mm. Men eh uh, at att framtida spel kan være lite mer ordnade former. Ja. No, HB. Ja, det hade varit en dejlig utopisk fantasi. <laughs> <laughs> kan alle vara stilla medกัน andra. Eh, uh, självklart folk har reagerat på prisen. Ja. at Att någon menade det allt för dyrt. Jag måtte sjekke dette i dag fordi det visker forskjellige ting men hvis du ser på PPP Purchasing Power Parity altså kjøpekraften så er Norge litt sånn mitt på treet ja. det finns land der det er billigere Japan. i Japan der får du mest for pengene altså, i forhold til lønnene de så er en switch switchmaskin relativt billig ja Australien, Brasil, India, där det svindyrtt. Mm. Ja. Så det det suger något att bo i de länd og ha men och och önsket en maskin der så, men men Norge är högre än resten av EU. Så det svir lite på pungen. Ja. Varför? Oh, I don't Når, ja. Norge är ett juttland på. Ja, det är ju så är med dessvärre för Norge del in i alles favoritbegrepp är dyrtid. Ja. Allt kostar möge mer ja. i Norge, akkurat. Nå. Eh så, så i är ju frågsmålet alltså i maskinvärd 7500 Hvis du inkluderar markkart eh marker det säger ja för det är den köpt upp sånt. Ja. Eh ja. men ingen vås köpte. Skäl har du tänkt att köpa det? Nei. Eh 77500 nej. Men du kunne tänkt dig eh visst var vad är din Pris, eh, betalingsvillighet Nei, det, det er vanskelig å si eh, for, for det, det som er tingen nå med som var et av punktene jeg hadde tenkt å ta opp, det det med at det, nå er det det har blitt eh, en luksus ting med konsol mm. fordi, fordi konsolen de skal ha 7500 for konsolen og så i tillegg så skal de ha 1000 kroner spiller omtrent ja. så, så det, det er helt vilt nå eh, så nye spill det, det skjer ikke for min del. Så enkelt er det. Jeg, jeg, jeg kan ikke bruke så vilt mye penger. Ja. Bare på å, å ha det nyeste. Og nå er det nyeste det er noe hver eneste dag. Nå. Så hvis du skal hålla dig på topp av liksom AAA uh, bare denne måneden her, er det sikkert en 4-5-6 spill du skulle ha kjøpt, eller er det? Clare Obscure for eksempel. Veldig etter uh, Kajor og et av våre beste spill, de. Så, uh. så uh, ja. Nei, det... Så, så det er smerteterskelig i forhold til, til pris for en konsol og sånn, så det, det, det, det er så mye mer enn bare hvor mye konsolen koster. Det, altså, hvor mye er du nødt til å investere for at du faktisk skal kunne bruke det, det, det er en investering, så må på en se flere år frem i tid, jo. at det skal vi bruke i lang tid fremover, og då er det kanskje litt lettere å svelge eh, en kamel. Ja. Eh, jo, ikke, både meg og deg liksom, er ikke der på første dag, men før og så kjører jeg med maskinen. Ja, ja. ja jeg har mange sp absolutt. spil jeg har kjøpt allerede som ligger i støve, så det, ja. vi må jo passe litt nere i den lista der. Ja. ja, det er ikke sant. Det som er kjekt er jo at alle de spill og jokka som du har på Switch 1 skal jo funke på Switch 2. Men de funker på Switch 1 også. Ja, ja vel, ja. Det, det, det, det, det fører jo meg til näste punkt, det at det, Nintendo har gjort en bra jobb med å konvertere mange gamle spill til Switch 2, ja. Mange, noen trenger, må du betale litt for, for å få den oppgraderingen, noen er en merkbar oppgradering, men noen spiller bare kjører bedre, det er ja. bare sånn fordi dette er en maskin, mer, mer kraft. Ja. Litt sånn som så kjører PS4-spill på PS5. Ja. Ja. Loading-tiden, Mass Effect har aldri gått så fort å spille gjennom, så på PS5. Ja. Det, det syns... ser ikke bedre ut, men det går fort. Ja. Ja. Ja. Veldig bra, bra gjort innmatt, jeg vet ikke hva de har gjort inni der, men det er at det bare funker. Det er masse med Switch 2 at ting bare funker Jeg har ikke hørt så mye om at det har vært sånn glitches Eller at det, det er noe galt med maskineriet Det virker veldig gjennomtenkt Ja, faktisk uh, Solid for, Altså denne skjermen At det var en OLED uh, og, uh, At det er ikke er OLED Men en LED-skjerm Ingen klager på det, den er sterk og fin uh, Jeg ser det skjermes jo uh, ja, ja, det er det LSD, ja, LCD, ja. De ja. ja Men, Men nå leste jeg en test idag dag da, en teknisk test Ja? Som viser han er krisetregg Selve skjermen? Ja, og på oh. enkelte punkter tregere enn Switch 1 Oi! Hvor, altså, hvordan er skjermen tregg? I søren, vet jeg, de har målet <laughs> ja, Brukerne sier at for øya så ser han fin ut Ja Men når de måler tekken i et laboratorium så er han langtig fremponerende ja. Du måler de hastighet på hvor fort han skifter farger og ja. Men då har du den greia med at altså, hvor stor er skjermen på en Switch 2? Stor. stor. Han er en del større enn Switch 1. Ja. Ja, ja, ja, ja, men altså, er, det er ikke mer enn 12. Altså, er det 8, 9, 10 8. tommer? Eller sånt som, 7 er, eller 8. Men, 8 tommer, du ser så 1440 uh, DPI på, 14, på, på, på 8 tommer. Nei, nei, på, ja. på, på 46 tommer, ja, på en TV, så hade du sett det. Da hadde det vært enorm forskel var at du hade en LCD-skärm i en OLED. Ja, ja. Men, men på 8 tummar? Nej. Nej där har det, er det, det, det, det, det, det, det er så öga ser. Det är ha. Så eh en så hög bild eller så mycket uh, så, så på en så liten skärm. Det trängs inte. Då har de Nintendo, det jag tänker på detta sant. De ja, ja. Hva, hos, kan vi hålla kostnaderna nere samtidigt i folk en god nok skärm. På sikt kommer det sikkert OLED, sant? Eh, og vi beder batteri for batteri batteriet en svaghet her, fordi det er mye kraft. Og det, på visse spiller får du to timer, og så er, så er batteriet tomt. Så to til to og en halv? Ja, ja. så det, den er ikke ligge portabel som Switch 1, der du kan sitte ute og kose deg en, en halv dag, sant? Men om tre år så er det nye komponenter som ja, bruker vi inn til sted. Ja, ja. Ja. Så det er jo bra. Eh, du kan solid-state-batterier enn den tid. Ja, kanskje. Og folk som har puttet i minnekort, sånn... Hva kalles det? Sånne super små minnekort? SD-kort? SD-kort, ja. Jeg det funker akkurat som intern harddisk. Ingen slowdown. Men det er en ny type ah, okay. kort å putte hjelp i oppi, da, som er sånn super fast. Ja, ja. Men da bare øker du intern minnet, og så er det ingen problemer at den du får. Så det er bra. Ja. Jeg reagerte på nye fysiske spel. Fordi dette var noen måte å undersøke. Uh, hvis, du kjøper, hvis du går i butikken og plukker opp fysisk, uh, en spilcover fra butikken, så får, kan du få tre ting. Enten at spillet er på kassetten, du putter den inn, mm -hmm. og det må funke. Eller så putter den i switchen, og så har du en nøkkel som ja, gjør at du laster spillet fra uh, serveren He ditt. Helt ingetalt. Uh, ja. Og så når du skal spille da, så må kassetten være i som en type verifisering. verifisering. Si. Eh, og det gjør jo at du kanskje liksom bare sender kassetten videre. Sånn at du må ha... Da er det lettere eh, å kjøpe det digitalt, da. Ja, men problemet er at eh, da kanskje du, du kan ikke gi den videre. Eller du kan ikke den videre. Så den nøkkelen kan du ha en gjenbruksverdi. Men altså, den man, du var bare låse opp spillet, og så har du i spillet. Men hvis du gir den videre, så må person gjøre det samme. Ja, men du kan jo selge det. Du kan selge det. det men det ikke, folk vet jo ikke det. Nei. Fordi når du snapper kassetten i, så står det «start downloading», men hvorfor altså? Ja, ja. Folk vet ikke disse små forskjellene. Mm. Og den dagen de skruer den serveren du putter i kassetten, yep. hva skjer da? Det har ja. ikke får... kassetten vært noe. Ja, sant? Så det handler litt om hvem eier spillet, hva har du kjøpt for noe? Mm. Det det samme som om hele spillet var på korsetten. Du putter i, og du kan bare spille den en gang. Hva er tre de typerne? Da er, nedlasting, er eh, ja. og det nedlasting, da er det... Oldschool? Ja, og det siste er du åpner coveret, og inne, inni ser du en kode. Ah, ja, ja, ja, ja. Ja, og da laster du ned spillet, og den brukes en gang. Og det er litt sånn, ah shit, det var ikke det jeg ville ha. Eh, du kjøper ikke fysisk spill for å få en nedlastingskode. Og, men, men jeg har sett på Elköp, app för exempel ifall du spel köper i Text 2 fysisk version så står det på covere includes only download code. Och man kan ju en bestemor för tante. Er 12 å lese det der. Ja. 12-åringen klarar läsa det där. Så det syns dig är lite sån ja, jag är alldeles känslig av det där. Jag jag skönjer inte de ska ge ut fysisk eh fysisk media så istället innehåll i fysisk media. Ja. Varför ska du fysisk köpa när vi butiken förr då kan du bara ladda ner från nätet här. Ja. Kjøper det på online store. Altså, du får den samlerboksen i hundra. Ja. Men da skulle jo kassettene også følge. Ja. Vi er jo nesten i måler. Ja, det en en samlerboks kan du bare trykke selv. Ja. ja. <laughs> ja. Um, så det er noe jeg har på. Men det er veldig fint at, som er tidligere nevnt, gamle spil uh, stort sett funker. Gamle Switch 1-spil funker. Det er perfekt. Om ikke enda bedre på Switch 2, som ja. gjør at du bevarer ditt gamle bibliotek eh, bra for forbrukeren. Er kansetten ja, ligge? Ja, jeg tror den er helt hygg like i størrelse. Er det noen som har slikket på den hygg i størrelse? Nei, det har ikke jeg lest av. Den gamle Men... smagerens drit. Skikkelig drit. <laughs> ja. jeg, jeg tipper at de også har eh, penslet noe. Ja, de penslet, bit, så det ikke er så vanske å spise. Ah, ja. uh, gøy. Ja. Ja. Men vi får ta den når Jokken opp meg og det kjøper. Jeg har noen så gamle labpostpill, det kan jeg få slikket på det stedet. <laughs> kan vi gjøre det neste opptak? Så da, Karsen. Ja, jo, da smaker vi, skal, vi på labpostpill. Vi på lab smaker på et smittspill. Ja, den episoden skal jeg høre på. Så. <laughs> uh, siste tema, eller siste ting om lansering er at uh, hardvaren ser ut til å funke veldig bra, altså alle spillkontrollene, veldig god respons på stikkene, det er fortsatt ikke hålstiks, drifting kan foregå med, men det har ikke vært et utbrett problem enda, selvfølgelig det tar tid før sånt dukker opp ja. men spørsmålet liksom, Nintendo var jo litt sånn treige med responsen på Switch 1 har de tenkt å være like i Switch 2? Når drifting begynner å skje Joachim, du har jo vært igjennom dette ja ja. De var trege. De var trege. Ja. Og hvis dette er et problem de ikke har fikset, altså... Drit av å kjøpt en kontroller til tusen kroner, så har yep. Men til slut så, så ga de seg, sant? De har jo ja. fikset masse kontrollere de på sin seg. egen... De ga seg. Men der var jeg sikker at det programet ja. mm. Forbruker... det. er jo tepig. Ja. Forbruker... Det er da å forbruke mm. meg. Eh, men det, av det jeg har hørt, så er Joy-Con solide, gode og gode stikker og, og roterer gode knapper. Selvfølgelig det er litt sånn krongelig til snur han å spille sidelengs men det funker en sånn kort periode og det å bruke joyconen som en mus funker også men det føles litt rart å holde han på den måten og de anmeldelsene jeg leser, så funker en ganske dårlig den musen ja. Ja, jeg har hørt at det var helt grei nei, han er dårlig okay. <laughs> men jeg legger jo til de anmeldelsene som sier han var dårlig ja. ja, ok <laughs> ja. Ja, det er litt bra du, det er bare du sier det, Jokka, fordi når du går på YouTube, så er det mange sånne sensasjons-clickbait. Ja. Why I hate my Switch 2. Don't buy Switch 2. Ja, det er ikke sant. Det er, bare for, det er ikke altså. det jeg har sett i anmeldelser nei, nei. av spil, at han er så som ja. så. Responsivitet. Men, det er et teknisk problem som har meldt seg nå på Switch 2. Ja. Okay. Skulle du R4-kortene til DS? <laughs> eh, ja, ja, ja. Ja, altså en... Liksom cartridge, altså putter du den i micro-SD-kort, så kan du laste ned emulator og romspill. Åh. Oh. Piratkopier. Ja. Mm. Det finnes en piratkopimaskin til Switch som ja. heter MIG. Ja. Og hvis du kjøper og putter den i Switch 2, så kan du ødelegge hele Switch 2. Ja, oi. Ja, det er jo liksom... Altså, da, da kommer det, Nintendo merke det, og da kommer ja. en errorcode, og den lar seg ja. ikke fikse. Mm. Ulempen at du må passe litt på det når du har brukt kjøp. Ja, ja. For eksempel Og her var det en som hadde kjøpt noen sånn refurbished Greier hos Hva det er det oppsett i USA nå? Like, Walmart. Walmart Et eller annet sånt ja. Altså da hadde han fått en brick ass ja. Men vil. da fikk han jo ny ja. da For da kjøpte han fra butikk ja, også, okay. Men det er jo drit for Finn Hvis Nintendo bare Slår av hele konsollen I ja. stedet for ja. å ødelegge for brukeren Bruker på Finn Ja, stemmer så den kan bli litt sånn bli trikk litt... for Nintendo som selskap, hvis det er på en ja. måte måten de håndterer dette på. Ja. Har, de, har de lov til det? Ja, det er det som kanskje kan bli et spørsmål å tippe meg. At de på en måte fjerner øh, demontere maskinen din fordi du har installert noe øh, ulovlig, da. Ja. Du skal jo ikke egentlig ha lov til å det i ugangspunktet. Nei, nei. Men jeg vet ikke om du ved å starte maskinen har signert på et eller om at, ja, jeg skal bruke maskinen det kun lovlige ting. Men det skapes masse ja. følgeproblemer for alle andre der i rekord. Ja. Så den kan vi spørre. Ja, jeg, det skal vi følge med på. Mm. Uh, alt i alt så føler jeg at uh, Nintendo har gjort en god jobb med lansering, en veldig god lansering. Uh, jeg hadde sikkert kjøpt den hvis den var litt billigere. Altså, jeg, jeg føler... 5 000 er litt mer... Det, det, det, det føles som liksom et bra tall, ja. men, men, men jeg skjønner jo at industrien er sånn som den er, at det koster, men når vi kommer på 6-7 tusen år, selv som du sier, at en pro-kontroller et og et halvt tusen, et spil tusen kroner, det er liksom summer som vi ikke har kjent til en år, og da er det liksom en ny realitet av ja, ting skal kostes så mye, jeg må kanskje bare bli vant til det. Mm. Ja. Men det er 10 tusen da, for... Uh en konsol, en controller og et spill. Ja. In... det er helt sykt. Ja. Jeg betalte... Når un... jeg köpte ps men da kjøpte jeg en PS4 Pro. Uh, og så med en extra controller, og så kjøpte jeg med... Var det sex eller 7 spill? Og jeg tror alt i alt så betalte jeg 7500. Det var nytt? Ja. Ja. Det var ny, helt ny uh, PS4 Pro. Og prisen har gått kraftig opp. Ja. ja. Men det tror jeg du er lurt, Kjell. Altså, du får mye bare luft her fra pengene som har en konsol. Ja. For det er en harvare, det er ja. en kontroller-type enhet, mm. og den kostnaden fordeler du på alt du har å spille. Ja. Har du da Switch PC i så må du jo spille tre ganger så mange spill for å break even. Nintendo er jo flinke til å lage ekstra ding, så nå skal det ha kamera, ja, ja. Sant? nå skal det ha ekstra Joy-Cons, eh, Amiibos. Mm -hmm. De er jo et harvareselskap, altså de lager jo legetøy. Ja, de lager legetøy, jo, ja. men med prislappen til verktøy, kanskje. <laughs> ja, at, uh, ja, ja, de, de fanger meg før eller siden. Ja, de har det. Er det. Jeg, jeg, jeg er spent på å prøve den, jeg skulle gjerne holdt den nå, altså. <laughs> My impressions. Jag är här. Men eh, uh... oh, Nintendo fanboys alltså, alltså, jag ska säga, vi sitter på en superallt sån här vad det glöt ut där under för. Jag, jag tänkte för att så har jag ju nycklar. Ja, det tänkte jag också. Men mm. men Meg og dig må ju alltså, vi kan ju sälja den gamle Og få lite pengar igen det. Mm. Eh, uh, då blir ju det nye så allt för dyr. Då får man lite igen. I så fall läge. Ja. Jag får mer. Formen 3DS XL på film, enn for en Switch. What? Hvorfor det? Nei, de ligger bare, sørg for deg, for jeg 3DS XL, så jeg vet, Støve. Ja. De ligger ut i det er sånn 3,5-3,8. Ja, er de kjeldne, eller noe sånt? Eller? Kanskje de er sikkert ja. litt ja. Ok. Og der kan du laste ned så mange piratkopierte spill du vil, uten at de... Ja, ja kanskje den har en sånn høy gjendruksverdi? Ja, jeg tror det. Ja, det går kjeldig. Sen en gång så nu 3x så har du ju nästan maskin. Ja, ja det har ju maskin. Nu 5,5 tusen bara där. Ja. Nei, så, nei. så vi kallar det en gång. Ja, tack för uh, tack för följde folks. En meskog kraft då si kökt hade. Visst goda känns italiensk uh, kännet korträtt men uh, nej. Men men, uh, men det detta var ju sommarns episode Eh uh, Det kan inte komma en sommarepisod. Ja, det satt så på. Men dette er det folk kan putte inn i ferieørene sine. Ja, når folk er på reise. Jeg reiser selv snart på ferie. Men jeg skal presse ut denne episoden før jeg drar, for jeg har ikke gjort det mens jeg er vekke. Ja. Eh, mm. Men då kan jo folk høre på oss mens de kjører, eller flyr, eller sitter på straden. Ja. Da ønsker jeg folk god sommer, god spilsommer. God spilsommer, jeg minst. Lære. altså Yr.no ønskes virkelig en god spilsommer her på Vestlandet på en blikket <laughs> ja, den neste uga i alle fall ja, så det er bare til <laughs>